Så är det måndagen den 15 maj 2023 och vi samlade Daniel, Håkan, Patrik och så är det jag, Martin. Och idag så tänkte vi köra en tredje omgång med artiklar ur tidningen Nationen. Och det är Linda Karlström som är uppläsare. Men innan vi kör igång med det så vill jag lämna över ordet till min partkollega Patrik som vi pratar lite kring... Allergi, för det är säsong för det nu. Så varsågod Patrik. Tackar, tackar, tackar, tackar. <laughs> tjena Martin, tjena tillsammans. Eh, jo, ja precis, det är lite på begäran här. Och, och jag tänkte också, det, nu är det ju säsong va? Eh, för det här, den här åkomman. Och det är ju nämligen så också att jag, jag känner lite för det här själv. Eller man ska uttrycka det för jag har varit allergiker. Eh, pollen- och matallergiker sedan tio års ålder. Men kan ni tänka er eh, sen ungefär tio år tillbaka så har mina eh, symptom gradvis försvunnit. Och nu så till den grad att när det är rätt mycket pollen då, jag har ju varit björkpollenallergiker och och när det är rätt mycket pollen som det har varit eh, den här våren så ja, jag har nys några gånger liksom. Och det gör man ju lite, ja det gör de flesta <laughs> mycket pollen. Men, men förut så har det ju varit liksom, ja så man, man kan inte vara ute liksom. Det bara, bara rinner i ögonen och kliar och, och, och man nyser va. Så, och... Ja, hur, hur gick det till, till då att, att bli av med sin eh, allergi? Och jag tänkte att jag skulle prata lite om det. Eh, och det man kan säga, liksom, och det har vi pratat om här mycket, det är ju det att våren medicin, den, den handlar ju liksom inte om att, att ordentligt bota åkommor. utan den handlar om att sälja medicin som lindrar symptom. Och allergi är ju verkligen inget undantag här utan det är ju verkligen en, en... Ja, det är ju en stor kassakåv helt enkelt för att varje år så, så finns det... Eh, ja, det, det finns många allergiker nu. Varje år så, så säljs det ju mycket allergimedicin då som mildrar de här symptomen som man får då när man är allergisk. Men hur som helst... Det man kan säga om det här med hälsomedicin först då, va, det är ju det här att det är väldigt svårt att koppla orsak och verkan. En korrelation är ju inte ett orsakssamband, va? Men det vill man ju gärna dra det till ibland i, i dagens så kallade medicinska forskning. Då. Man får det ofta låta som att ett, en koppling, det vill säga att två fenomen uppträder samtidigt, bekräftar en hypotes. Men trots att det finns en statistiskt signifikant koppling mellan stora fötter och hög intelligens, eller mellan brandmän och bränder, så förstår vi att intelligens inte beror på skostorlek, eller att brandmän orsakar bränder. Ett annat problem är att om en felaktig hypotes etablerats som vetenskaplig, så kan interventioner, det vill säga saker man gör då, för att och, avhjälpa en, eller botar en sjukdom eh, så kan interventioner man sedan undersöker <hör> vara kontraproduktiva. Återigen så förstår vi att det inte är en bra idé att utföra fotförstoringar för att göra människor smartare eller att förbjuda brandmän att vistas vid bränder för att eh, bekämpa dessa. Vi förstår att dessa interventioner själva verket förvärrar problemet eller skapar nya. Men det är svårare att se det problematiska med att hävda att exempelvis kolesterolsänkande preparat förebygger hjärtskärlsjukdom. Då korrelationen till högt kolesterol aldrig bekräftat vara någonting annat än just en korrelation va? Alltså man, man, det är mängden med hjärt det här håller man ju på fortfarande med, Det är mängden med hjärtsjuka människor som man ja, vi ska sänka ditt kolesterol. Men det höga kolesterolet är någonting som man observerar i samband med hjärt-kärlsjukdom. Och, och man, har aldrig, man har aldrig visat att orsaken till hjärt-kärlsjukdom är kolesterol. Men ändå så håller man då på att sälja sådana här kolesterolsänkande preparat. Och det gör man ju fortfarande. Okej, okay, men vad har då detta med allergi att göra? Jo. Det jag har sett där i fonden det är att hela vårt nuvarande medicinska paradigm och även inom mikrobiologi förefaller var helt uppåt väggarna. Och då blir det ju också rätt helt tokigt om man behandlar åkommor utifrån dessa paradigm. <hör> Ursäkta. Allergi sägs ju vara. En felaktig immunologisk reaktion. Så här säger ChatGPT om saken: Allergi är en överkänslighetsreaktion i kroppens immunsystem mot ämnen som normalt sett är ofarliga. Så kallade allergener. När en person med allergi kommer i kontakt med allergen reagerar immunsystemet överdrivet och frisätter ämnen, såsom histamin, som orsakar Symptom Och reaktioner i olika delar av kroppen. Då. Och det här är liksom den, den rådande förklaringen: då på allergi. Men då är problemet att jag finner inte något vetenskapligt stöd för att vi har ett immunsystem. Hypotesen har sin grund i att man utsätter vävnad för olika ämnen. Eh, och så och när man utsätter vävnad för yes. olika ämnen, så kan man i mikroskop konstatera att prickar uppstår i dem. Detta tolkas då som att antikroppar bildas men eftersom de ämnen som bäst stimulerar immunförsvaret att bilda antikroppar är sådana vi vet är giftiga till exempel kvicksilver och formaldehyd det är ju sånt man har i vaccinerna då för att stimulera immunförsvaret att bilda antikroppar så har i alla fall jag svårt att se att den hypoten ser den hypotesen som vare sig rimlig eller bekräftad av den effekt som observeras. Det förefaller rimligt att vävnaden faktiskt förgiftas och dör. Och att de här prickarna då man ser att det är, ja, det är när vävnaden dör helt enkelt så, så faller den isär eller den, den omvandlas. Och innan man ansåg att astma, klåda och hösnuva som uppstår när man äter eller utsätts när man äter vissa saker eller utsätts för pollen eller mögel berodde på ett överkänsligt immunsystem så fanns det andra teorier. Och, jag, och en jag tänkte ta upp här är den som Dr. Salisbury lanserade. Dr. Salisbury, han är väl mest känd för den så kallade Salisbury Steak. Men det som är... Lite intressant när man börjar titta närmare på den här. Och jag har nämnt honom förut men jag skulle kalla honom för medicinens tyck och bra. Det vill säga att han hade klockrena idéer kring sjukdom och medicin på 1800-talet. Men det pratar man inte om. Det, det är liksom helt bara, nu, nu har vi andra idéer här. Men han var alltså en läkare som var verksam på 1800-talet. Och man kan säga att han byggde vidare på Hippokrates gamla tes om medicin eller devis. Låt kosten vara din medicin och medicinen vara din kost. Han visade nämligen i kontrollerade experiment. Det vill säga experimenten man bara ändrar en variabel. Att både kost kan skapa och bota sjukdom. Han själv och några friliga åt bara ett slags fördömne under en tid och blev då sjuka. Och när man ansåg att det började bli riskabelt bytte man till ett annat fördömne som botade åkomman. Han gjorde också tusentals försök på djur där han lät sjukdomarna utvecklas längre och studerade de olika då. Och de födoämnen Salisbury satte högst på listan över sjukdomsskapande var gröt och konserverade bönor. Och det födoämnen han visade kunde bota de åkommor som uppstod. Ja, det var kött och hett vatten. Det var en, en kur som han eh, använde till det mesta kan man säga. Maget kött och hett vatten. Och här kommer ett fritt översatt stycke ur Dr. Soltzbergs bok The Relation of Alimentation and Diseases. Och det här är från sidan 125 då. Kom ihåg att mediciner inte botar något. De hjälper bara att hålla maskinen igång medan boten fås genom strikt nutrition. En nutrition fri från alla paralyserande och fettskapande ämnen. En konstant och långvarig fermentering, så vill då. Av vegetabiler, frukter och sötsaker i magen och tarmarna gör att matsmältningsorganen är konstant fyllda med kolsyra. Efter en tid så paralyserar denna gas cellerna i de ytor den kommer i kontakt med. Så att de efter en tid börjar ta upp den kolsyra, sura gaser, gäst, vinäger med mera som finns i tarmen. Och dessa ämnen sprids via blodet till resten av kroppen. De organ som först påverkas är hjärtat, leven, lungorna, njurarna, mjälten och hjärnan. Och de som först paralyseras är njurarna, hjärtat och delar av leven. De handlingar som leder till sjukdoms- eller hälsoskapande vanor måste vara regelbundna och långvariga innan de skapar antingen hälsa eller sjukdom. Vi måste nå de faktiska orsakerna innan vi kan bota. Vi kan mildra och förfalla bota utan att vara medvetna om, eller åtgärda de underliggande orsakerna. Och jag kan säga det är att den här eh, Dr. Det är, någon, det är en. Eh, han har egentligen bara varit bekant med det sista året här ungefär. Eller egentligen sista halvåret, kanske jag minns. Men <hör> han får väldigt mycket av pusselbitarna att falla på plats för mig vad det gäller medicin. För jag har ju grävt i det där i väldigt många år har vi sagt. Och det är också sådär att ibland så råkar man göra rätt och, och, och, och få en hälsoförbättring utan att veta riktigt vad det var som gjorde. Och det tror jag har att göra med det här för att jag har inte det stycket här nu men, men är han är inne en del på det här med, det kallas ju inte för allergi då, det begreppet fanns inte på hans tid utan han pratar om astma och hösnuva då. Men det han säger om det här är ju det att det är en konsekvens av just den här problemet som man har i matsmältningsorganen då med att det läcker ut ja, skit helt enkelt då i övriga kroppen. Och då bildar kroppen vävnad för att ta hand om det här, eller för att kunna hantera det här läget när, när det är lite skräp i blodet hela tiden. Och det är sån här eh, fibrös vävnad. Eller, och det, det, det är väl också vad man kallar för svampa och bakterier. För det är också en sån här sak att, att det här med svamp och bakterier det är ju inte någonting som infekterar oss. Utan det är någonting som uppstår i kroppen vid behov. När man behöver bryta ner skräp som finns i kroppen. Va? Och sen är det då att den här eh, vävnaden då som man får på grund av att man har den här kroniska åkomman. Och, och ett, ett skadat lite dåligt fungerande matsmätningssystem. Då. Eh, den här vävnaden, den stimuleras eller irriteras, kroppen irriteras då av saker, olika. Det, det kan vara olika födoämnen och det kan vara pollen och så vidare då, Och då får man de här eh, akuta reaktionerna då, att man, eh, man får astma eller man blir man blir förkyld. De, de stimuleras av olika saker. Det här var så att, så att boten i det här fallet då, det är ju att det är att hitta en kost som, som läker matsmältningssystemet långsiktigt då. Så att man får ner de här skadliga nivåerna av, av fermentering. Och, och den kolsyra och alkohol och vinäger och så vidare som bildas av det. Då. Och det som Solsbury rekommenderar, då. Det är ju att man ska. Man ska hålla sig. På en, en, en strikt diet av, av kött. och han, han, han förespråkar nötkött och lamm och så man, man kan äta lite olika saker, men man får hålla sig på den här dieten ganska länge då för att eh, matsmältningen ska läka sig. Då. Så jag kan varmt rekommendera alla att, att eh, läsa den här boken. Alltså. Och, och, den heter Alltså: The Relation of Elimitation and Diseases, och den finns på archive jag har nog sagt det ganska många gånger i den här podden nu. Men, och det jag har märkt då, och jag så att säga, jag, nog rätt, jag hamnade väl rätt av en tillfällighet. för att, men, men det är ju så att det är mycket av de här problemen som är relaterade till kosten. Och jag börjar ju med, med det som kallas för LCHF då. Low carb, high fat, för många, många år sedan. Och märkte ju att jag mådde bättre av det då. Och sen märkte jag att liksom, sådana här saker som... Och sen märkte jag att min, min allergi också började avta. blev bättre. Ja, det var väl en min lilla utläggning där. Vad säger ni? Har ni några allergiska problem? Gillar? Mm, nej. Jag har väl haft tur där. Mm. Senaste vaccinet. Mm. Jag tog av Twinrix 2004. Och sen dess har jag inte tagit något mer. Så, och jag har... Jag har ju tagit barnvaccin och sånt har jag ju fått. Men jag har ju lyckats ja. uh, uh, uh, och inte få allergi som tur mm. mm. Nej, för det, det är ju också en sån här grej. Jag, jag har inte sagt det nu, då, men, men alltså läkemedel och vacciner och sånt där, De uh, hjälper ju att själva kroppen, eller man ska säga. Och, och, och hjälper att få den in i såna här... Uh, Osund läge då. Men sen så kan man ju då läka. Jag tror att man kan läka ut det mesta liksom. Även eh, vaccinskador. Eh, med en. en eh, med nutrition då. Så ja. Ja, hej på er. Håkan här. Ja, ja men känner du åka? Jo, då. Jag har haft en hälsoresa som är tvärt emot din Patrik. Jaha, vad spännande Ja, fast det har, blivit, det har ju vänt Har det blivit, det har blivit sämre då, eller hur menar det du? Det blev sämre, och jag misstänker nu Efter allt jag har förstått med pandemin Att det var nog den här um, Pandemrix efter svininfluenza-bluffen mm. Som gjorde För jag har aldrig tidigare hade jag aldrig varit Allergisk mot någonting uh, Sen var det ju björk Och hästar och hundar Och stenfrukt det heter det, va Mm um, så det var riktigt illa ett tag där, i början av 10-talet. Men det har, det har lindrats nu. Så det är nästan borta faktiskt. Så det är jätteskönt. Mm. Ja, nej men det, och det har jag sagt många gånger också. Men kosten är väldigt mycket en nyckel. Alltså. Och, och, och det här är ju liksom någon slags politisk, och religiös fråga också. Då. Vissa är ju gräsätare för livet. Eller man säger då, Så man, Men jag tror ju liksom det här, men det, det, det är kött som gäller. Liksom. Vi, vi är väldigt väl anpassade. För det man behöver inte bara äta kött hela tiden. Liksom. Men, men när man har hälsoproblem. då är det nog det man ska eh, gå till. Eh, och eh, då kan man läka ut sådana här saker. Men det, det man ska vara klart för sig också. Det, det är det att. När kroppen får eh, riktig näring då kan den ta i tur med saker och ting. Va? Och det är ju det som är sjukdom också. När förkylning och influensa och sånt. Va? Det är ju utrensningar som kroppen tar i tur med. Och då kan man ju få en sån negativ liksom feedback då att jag har nu när jag börjar äta det här så blir jag sjuk. Det var inte bra. Så man får hålla i lite, va? Man får, man får hålla på, eh, ja. Veckor och månader med en kostomläggning innan man märker de faktiska fördelarna. För i början så kan, det, kan man uppleva att, att det blir sämre då helt enkelt. Så. Mm. Mm. Ja, men det var ju skönt för det var väl också en sån här grej som jag har förstått nu i efterhand också. Jag, jag drog i mig pandemrix och blev ju superdålig av det också. Fick massa ledverk och... Sömnproblem och, ja fy. Mm. Så, ja. Mm. Ja, för, för min del så tog jag Twinrix 2011 tror jag när jag skulle resa till Thailand med några kompisar. Men det hände aldrig någonting, jag märkte aldrig någon, någon skillnad. Jag har eh, sällan haft några allergier. Jag tror att jag var som barn lite allergisk mot om det var paprika och lakis eller något sånt där. Det gick över efter några år och sedan dess har jag aldrig haft några allergier alls mot någonting. Mm. Mm. Det är, är löst mycket allergier som finns nu Jämfört med när man var yngre att, uh, När man kommer till någon Förskola eller så så är det ju Att här får vi inte ta en jordnöt Sesamfrön, uh, ja, det är en väldigt lång lista På saker mm. som inte får, visst, får vara där uh, och, uh, ja. Ja, Det är ju inte normalt helt enkelt Och det, det beror ju med högsta Sannolikhet på alla de här vaccinerna Som ungarna får i sig idag Mm, mm jag tror det, det är liksom många bäckar små också. Va? Mm. Men eh, vaccinerna är ju en stor bidrag, faktor. Men sen så är det ju all, dels all skit man har i maten, liksom konserveringsmedel och, och såna här citronsyra och alltså svart mögel som man framställer det av och liksom sånt där. Eh, och, eh, och det är ju business. Alltså, det ju, man skapar ju och kommer. Och sen så säljer man mediciner. Mm. Och så är det ju med allergier också då. Precis. Uh, och sen var det en grej till vi tänkte ta upp innan vi började spela upp artiklarna här. Och det är ju att du och jag, Patrick har ju varit nere och besökt Simon nere i Rom. Och uh, haft det trevligt. Mm. Vi var inte där samtidigt utan vi två olika tillfällen. Uh, mm. Och han håller ju på att forska på det här med, med tykosmodellen Och har gjort så i tio år ungefär. Uh, och det är så att han har ingen annan förvärvsinkomst. Uh, utan han har ju fått leva på tidiga... Sparade pengar och de, de håller ju inte för evigt så att han skulle vara i behov av att få, få in lite donationer så att äh, ja, han kan komma lite mer på fötter. Äh, och äh, om ni som lyssnar nu uppskattar våran podd och... Äh, och det vi gör, och en av anledningarna till att vi har kunnat göra det vi har gjort är ju just att Simon har gjort det gedigna arbetet med September Close och med, med tygkostmodellen och att så, så skulle han och vi uppskatta väldigt mycket om ni om skulle kunna avvara en donation och gärna då kanske eh, på månader kanske lite mindre på en månadsbasis så att det inte bara kommer in en, en peng på en gång utan att att det kan bli lite mer stabilt så att han vet vad han har att röra sig med per per månad. Så det skulle vara en, en väldigt bra grej som skulle kunna göra. Och jag kommer lägga in en länk till till sidan där det finns möjlighet att turnera via PayPal och via eh, bankkort eller vad Patrick. Eh, ja, alltså man kan ju om man går till Tyckos.space eller booktyckos.space så finns det ju där man kan donera via Paypal då. Mm. Så det är väl så. Och då kan man ju välja att betala med kort också mm. i Paypal. Mm. Men sen har jag tänkt på det också. Vi, vi borde väl låna en sån här, här Patreon-sida eller någonting. Mm. Men ja, precis Martin, han, han behöver ju... Det är ju så tyvärr alltså i den här världen vi lever i. Det var ju som... Ayn Randler har sagt att det är enkelt att se när ditt eh, samhälle är åt skogen. Och det är när lögnare bältrar sig överflöd och att tala sanning är en självuppoffring. Mm. <laughs> och det är ju så det är idag. Jag har ju tittat och hjälpt till med det här tyckhållsarbetet i många år nu och... och det, det är helt klart att, att det Simon har gjort här med och, och dels eh, ge upprättelse åt bra bra system och sen så hitta den här pusselbiten som fattades i det, det vill säga PVP-banan. Och den är ju den, den eh, största och intressantaste astronomiska upptäckten på 400 år. Alltså. Så, så illa är det ställt inom... Eh, astronomi och den så kallade vetenskapen va man man, eh, man har gjort en religion av det och, och så har man hållit på i alla tider då. Jag menar, det har varit väldigt framgångsrikt eh, de senaste hundra åren då, med det här med den totala kontrollen över utbildning och massmedia liksom. då har man vänt upp och ner på ja, så mycket man har orkat håller jag på att säga så... mm. och, det, och det här är ju det här blir ju en, en, en riktig reset på det. När, om, om, om fler verkligen kan ta sig den tiden, för det tar ju lite tid att sätta sig in i en fråga och, och kunna resonera till, kring det, va? men gör man verkligen det och tittar på det här, ja, men då, då, då ser man det att vårat, våran helicentriska modellen kan inte fungera va? Utan den, den är eh, geometriskt omöjlig. Helt enkelt. Mm. Ja. Och det här har ju liksom Simon lagt <hör> framför oss på ett litet silverfat. Och det tycker jag han är värd en eh, lite kompensation för. <hör> ja. <hör> ja. Jo, precis. Och sen kan jag ju säga det också att han, han är ju, eh, lägger ju sista handen på... På den andra utgåvan av Tyckhållsboken. Men den finns ju att läsa. Gratis. Den uppdateras ju kontinuerligt på book.tyckhålls.space då. Men den ska ju även komma i en pappersutgåva ganska snart nu då. Mm. Japp. Så är det. Så är det. Ja, nu ska vi ta och gå in på första artikeln av våran Elof Eriksson då. Så kan jag köra den inspelningen här och det är en artikel som heter Har Sverige upphört att vara en rätt Så den kommer här. Artikel ur den politiska veckotidningen Nationen. Fredagen den 6 januari 1928. Sidan 1. Har Sverige upphört att vara en rätt I Sions vises protokoll uttala sig judarnas ledare om sina planer att underminera Gojim-staternas statsliv och rättsväsende med följande ord. Citat Under vår inverkan har helighållandet av Gojims lagar nedbrackts till ett minimum. Lagarnas inflytande är tillintetgjort gjort genom liberala tolkningar införde av oss i dessa sfärer i de viktigaste politiska och principiella handlingar och frågor avgör domarna så som vi ålägger dem. De ser sakerna i den dagar med vilka vi omgivar dem. Naturligtvis genom lämpliga mellanhänder med vilka vi tillsynes synes icke har något att göra. Genom tidningspressen eller andra medel. Till och med senatorer och den högsta administrationen antagar blindt våra råd. Goyernas rent juriska förstånd är icke förmöget till analysering och observation och ännu mindre till förutseende. Citat slut. Så tillvida har var Sions vise rätt att de flesta gojern är och blinda. För det ohyggliga undermineringsarbete judarna bedriver på alla områden inom de kristna staterna. Och därför har mullvardsarbetet obehindrat fått fortskrida så långt som det gjort hos oss. Helighållandet av lagarna har nedbrakts till ett minimum. Sverige styras icke längre efter dess grundlagar och försoffningen är så stor att man utan gensägelse nöjer sig med den olagliga praxis som införts istället för grundlagen. Detta är den av judarna sarkastiskt omnämnda liberala lagtolkningen som deras ägande eller köpta tidningspress slår vakt om så den vore en av Svea rikes heligaste klenoder istället för vad den verkligen är. Olaglig utväxt på samhällskroppen som snarast borde bortopereras. Dylika utväxter skådar vi dels på regeringsmaktens område, ty Sverige styrer sig i den ordning grundlagen föreskriver, dels och i det med riksdagens begivande införda grundlagsvidriga monopolen och så vidare. På den allmänna lagens område undergräves respekten och vördnaden, bland annat genom det av judarna omhuldade lagstiftningsraseriet. Ett land bör ha så få lagar som möjligt, och dessa bör vara konsist avfattade och utesluta lagvrängningar. Därigenom upprätthålles de lagvårdande myndigheternas prestige. Särskilt farligt är om staten fastslår såsom lagstridiga handlingar som i och för sig ej är okriminella, men av en korrumperad press utskrikas såsom de förbrytelser mot vilka samhället framförallt bör kämpa. Judepressen i Sverige skriker dagligen ve och förbannelser över spritsmugglare och lönbrännare, Men om en fruktansvärd korruption inom brattkoncernen nämner den givetvis i enlighet med sina uppdragsgivares önskan icke ett ord. Och att styrelseledamöter inom samma koncern begått en mångfald verkligt kriminella och ej, blott konstgjort kriminella handlingar, låtsar samma press i höga vederbörandes välförstådda intresse, säger ej ha den blekaste aning om. Den värsta av dessa förbrytare, vilken ännu befinner sig på fri fot, fast den lagen föreskrivit något annat, nedlåter samma press sig till att uppmuntra genom ständiga intervjuer och omtala när herr herrbrottslingen beger sig på utländsk resa och när herr herrbrottslingen välbehållen återkommer till huvudstaden. Så långt har förfallet gått i den Sverige. När begärtade män söker rättelse genom motion i riksdagen genom att anmäla de olidliga förhållandena till regeringen i och för dess ingripande till stävjande av wofoget eller till åklagaremyndigheterna för åtalsanställande blir allt jämt svaret detsamma om överhuvudtaget något svar lämnas. Föranleder ingen åtgärd. Vilka innehållsrika ord naturligtvis behöver åtföljas av någon motivering. Har då Sverige genom mindre asiaters intriger och spel bakom kulisserna upphört att vara ett rättssamhälle? Hur länge skulle dessa förhållanden få fortgå? Varifrån ska hjälpen komma? Kan nyårsskiftet vid horisonten skåda någon ljusning? Något måste göras. Det som ställt sig i de hemliga makternas tjänst, måste hänsynslöst framdragas i ljuset och ställas vid skampolen och den del av svenska folket, som ännu håller på gammaldags heder och laglydnad ska säkert efterhand vakna upp och därigenom så småningom fylkas leder som med stöd av grundlag och allmänlag bestämt och utan kompromiss skola fordra ett slut på oefterättlighetsdelståndet. Och att lagbunden ordning utan hänsyn till person eller persons höga samhällsställning eller regande guldsäckar återinfördes till den urgamla svenska frihetens hävdande och det laglösa tyranniets krossande. Ja, det var den artikeln. Och eh, jag tycker att Elof slår huvudet på, spik på spiken när det gäller det här med hyckleriet innan den svenska pressen. Eh, och då kan man ju till exempel ta det här när de beskriver andra nationer som Kina. Att den förtrycker sina medborgare och att det finns eh, människor rättsaktivister som vi bestödjer och så vidare. Men de nämner sedan inte ett ord eh, alla de som blir politiskt förföljda i Sverige. Och en annan reflektion jag har är ju det här med med lagarna, att varje år så utökas Sveriges rikeslagbok med ett antal nya lagar så att det blir fullkomligt omöjligt för alla medborgare att veta vilka lagar de har för sig till. Utan det är ju upp till polisens godtycke och de kan ju tolka lagen lite som de vill för att lagarna är också väldigt luddigt formulerade för att kunna... Uh, ja, plocka russen i kakan och kunna tillämpa lagen så som man själv vill då. Men här, här menar ju Elouf att lagen ska ju egentligen vara uh, koncist form formulerad och inga utsvävningar och det ska vara så få lagar som möjligt så att människor har möjlighet att ta till sig lagarna och den ska även då stämma överens med människors allmänna uh, moraliska, rätts, uh, moraliska uppfattning om hur uh, brott och straff ska tillämpas i, uh, i en nation då. Och ja, han hade också väldigt bra skrivit där om att förädarna måste dras fram i ljuset. Alltså de som hjälper det här dålda makten att upprätthålla tyranniet måste ju belysas vad det är de håller på med helt enkelt. Och ja. Lite av det kommer vi göra fram till när vi tar upp frimuriet. För att det är ett väldigt viktigt verktyg för att upprätthålla den här systemet som de har. då Men jag tänkte att jag släpper in er. Vad, vad har ni för reflektioner kring det här artikeln? Ja, alltså det här med mycket och komplexa lagar. Då tänker jag på det. Var, jag vet inte vem vad som sa den. Var det. Var någon gammal grek eller något? Men att eh, det är lätt att se hur illa det står till med ett samhälle. Det är bara att se på hur många och komplexa lagar <går> det finns. va Och, och det, det, det är väl ett, ett tecken på samhällsförfall tror jag. När, när liksom Och korruption då. När det blir mängder med. Eh, Invecklade och ja, mycket, många invecklade lagar. Och sen kan man ju se också, jag tänker på det, det är ju Linda som läser det här och hur hennes eh, mål behandlades. Det var ju också en, en, egentligen en stor fars. Och där, där kunde man ju se hur, eh, lagen inte, hur lagarna inte tillämpas på något vettigt sätt och hur, de, hur man liksom, man, man vill ju hela tiden ha vad man, vad man på engelska kallar för the Caller of law, då man vill liksom få då att förefalla som, som ett, ett fungerande rättssystem. Men samtidigt ser man ju till att, att det inte är så i praktiken som är det här de gjorde med Linda då, de gav, de gav en rätt på några punkter då va. Men sen så gjorde de någonting som är fullständigt unikt i rättshistorien då, det är att när en enskild person har driv, drivit ett mål mot staten och får rätt så, så ska denne stå för rättegångskostnaderna att det ska delas. <laughs> och det, och ja, jag skrattar men det är ju en men jag tycker det är bra att det belyses hur, hur korrupt det är då, för att då, så, så får hon ju ett väldigt litet skadestånd då men, men det täcker ju inte till nämnvärtvis upp det här då, att man ska stå för sina egna rättegångskostnader då. Och sen, sen var det också det här att hon fick ju inte ta upp uh, den bevisning hon ville i, uh, när, när hon uh, stämmer staten och det är också helt ja, det är helt galet liksom, hur ska man liksom om man, om man ska göra ett, ett case så, så, så ska då den åklagare eller den vad, vad nu heter ska, ska bestämma då vilken, vilken bevisning man får använda sig av eller inte då. Så ja, Nej, det, det är intressant det här med Eloff för att eh, det har inte hänt så mycket på hundra år kan Nej. man se. Nej. Ja, mm. <laughs> det något Daniel Håkan? Ja, absolut. Jag tänkte på flera saker där, men vi är ganska filosofiskt det här med rättsstat, vad man menar med det och så. Sen kan man ju kolla, så och kolla på definitionen på Wikipedia där det står att en rättsstat är en stat där rättssäkerhet råder enligt en gemensam rättsordning. Definierade drag är självständiga domstolar och en av offentlig makt som verkar inom ramen för positiv rätt. Vill genom en allmänt vedertagen metod det är ganska många metoder de kan ha, då som kanske inte är allmänt vedetagande, eller där de hittar på grejer själva. Det står också att en rättsstat innebär frihet från godtycke för den enskilda. Precis som du sa innan, Martin, så är det ganska mycket som kan vara godtyckligt, där man hittar på olika typer av domar för vad man råkar tycka för, för stunden, beroende på vad man vill göra med den personen som, som är med i målet. Är man, är man för den eller är man emot den? Uh, det, ska vi se här, det, det stod också uh, att, uh, där, att regelverket inte behöver uppfylla några särskilda krav på att vara demokratiska eller rättvisa. Uh, med, och sen det här med oskuldspresumtion att en rättegång betraktar man en person som oskyldig till motsatsen bevisats. Men det är ju inte så det funkar i modern tid i något land skulle jag gissa på utan folk kan ju bli dömda till för ett visst brott utan att det har bevisats någonting. Det kan ju vara så att en av personerna som är med i målet som blir dömd för något har erkänt någonting som den egentligen inte har gjort. Och då anses det att vara bevis fast det bara är någonting som kanske påvisar Någonting. Så man får ju skilja mellan alltså, vad som bevisar någonting och vad som bara påvisar någonting. Uh, men det känns som att man inte gör det i många fall. Jag skulle visa på att uh, det räcker med att kunna påvisa att någon är skyldig till något. Så då kommer det en fallande dom mot den personen uh, utan bevisning. Uh, och sen det här då med liksom att uh, uh, alltså det, det känns som att Lagen den är liksom byggd av eh, eliten för eliten för att liksom sätta dit alla andra som inte riktigt är med på den. Så det är ju fritt fram för eliten att exempelvis bryta mot LAS, lagen om anställningssäkerhet, genom att säga till folk att eh, vi har förhandlat fram att du i din nya position inte får någon övertid längre och därför får du ett par extra semesterdagar. Men lagen om anställningssäkerhet den är ju indispositiv, alltså inte förhandlingsbar. Det är ingenting du kan förhandla bort. Så om man skulle vilja ha kaxi mot en arbetsgivare, så kan man ju säga det: att Vem man är förhandlat med och förstår ni inte att det ni gör är illegalt? Men då hade man ju säkert fått sparken liksom om man hade gått upp mot makten inom olika stora företag runt om i Sverige som, som bryter mot den här lagen. Så det blir ju då väldigt godtyckligt så att. Uh, och Jag tror att det har varit så väldigt länge att uh, eliten de, de tillåts ju liksom att, att bryta mot säkert rader av lagar och regler konsekvent varje dag, 365 dagar om året. Men det händer ingenting. Det är ingen liksom, polis som, som skickas ut för att liksom, sätta dit alla storföretag som, som bryter mot LAS exempelvis. utan Det är fritt framför allihopa och bara köra rakt över folk med, med det här om att folk inte ska få betald. Övertid. Och egentligen är det en anställd då som bestämmer om du ska få ta ut tid i kog eller eh, eh, få ta ut eh, pengar för, det, för att du jobbar jobbat över tid. Det är egentligen du som anställd som väljer det. Eh, så att jag vet inte, jag tycker att det finns eh, många problem här och det blir liksom filosofiskt med alla de här termerna, med vad folk menar. Men eh, jag kan ju tycka i slutändan att liksom det här med rättsstat är bara ett påhittat koncept för att folk ska få uppleva att, att de lever i en schyst demokrati där det finns så kallat folkstyre, när det i själva verket inte verkar finnas någon högre utsträckning av, av demokrati någonstans i världen. Folk bestämmer ju inte över någonting i princip, utan det är, det är de stora grabbarna som de får bestämma vilka lagar och regler det som ska skrivas och när de ska appliceras och hur de ska appliceras. Så att mm. uh, jag tror att det har varit så hela tiden. Och uh, Om man tittar på amerikansk lagstiftning, som jag säkert har sagt i någon tidigare episod, så, uh, så finns det ett bra YouTube-klipp av någon YouTube-användare som heter James Ambass, uh, som heter uh, The US Constitution was not made for you, som är en timme och 20 minuter lång och 56 sekunder på YouTube. Och för er som vill kolla på det så tror jag att det funkar likadant i Sverige då, då att uh, lagen är. Gjord av eliten. Det är deras hus och du kan inte gå in och ändra på den. Eller påverka dem att ändra på sina grejer om de inte själva tillåter det. Utan det är liksom deras. Och du får finna dig i det som de applicerar på dig. Helt enkelt. Att, ja, mm. Där har ni några av mina tankar. Ja, nej men jag, det... Alltså just det måste reflektera eller komma in lite där. Alltså just det här med, med att man, man skapar skenet av ett, ett folkstyre och demokrati, liksom. att, att saker och ting kommer från någon slags folkvilja. Men det gör ju inte det. Man, man liksom hittar ju på vad man vill. Så att, ovan, det kommer ju ovanifrån. Så jag tänker på det och liksom jag, grejat lite hemma och lyssnar på radio liksom ser är det, det här om att vi ska gå med i NATO nu då och det, är för, och det, är, det är läggs fram som om det är någonting som kommer av en folkvilja och det är bråttom och, och, och sådär liksom. och, och det är så sjukt liksom för att det här med, med svensk neutralitet och att vi har liksom, det har man ju haft i många år då, va? men nu plötsligt, ja nu måste vi vara med i NATO då va? så att nej de, de, de kör ju liksom det, det är alltid toppstyrt liksom demokrati och, och det här rättssystemet och de vill få det att förfalla som de inte är. Då. sen vill jag bara säga det också Daniel, att här använder vi inte begreppet eliten du får, du får välja mellan den ljugande klassen eller nätverket när du pratar om det här det, det är fan ingen elit <laughs> Vi <laughs> skojar, narrar, pajasar. Tack, var diplomatisk. Jag kan säga något där... Jag tänker mycket på det här med att de här långsiktigheten i agendorna den, den är ju rätt talande. Och då, då gäller ju även det här med religion. För det är ju det... Elof, han... Jag känner med honom också Elof där. Eh, 95 år sedan då, 1928. Och, eh, kan nyårsskiftet vid horisonten skåda någon ljusning? Frågar han eh, Nej, det, var ju, det kom ju ingen ljusning då i, under hans livstid. Eh, utan agendorna är ju väldigt långsiktiga. Och eh, jag tänker på A, B och C. Eh, judendom A, kristendom B och islam C. Och hur man styr människor genom olika program. Det är väl en ganska, ett ganska känsligt påstående kanske. Men ja, jag menar ju på att det är programmering. Detta då. Ja, vad ska jag säga mer? Ja, ja, ja, precis, jag tänker på det här med att eh, alla känner nog, de flesta känner nog under livet att någonting är totalt fel i samhället. Så för min del så är det väldigt befriande att uh, få insikt i detta. Och förstå bättre vad var det är som är fel. Den här toppstyrningen. De här uh, ja, bilar som Patrik brukar kalla det. Ja just det, precis. Man, mm. man tror att man styr men det går som på räls. Ja. Nej men precis. Och det, det, jag, jag känner också för Elof uh, Håkan där. Och det som är lite... Otäckt och nästan vanmäktigt är väl det att man ser ju nu att de, de, de riggar väl upp för samma situation liksom som, som rådde på 20- och 30-talet innan det här fruktansvärda andra världskriget bröt ut. De, de, liksom, de ska ställa upp på olika sidor nu. Liksom. Sverige ska med NATO här och Ryssland, de är demoner och och ska inte vara med i Eurovision längre. och ja, det, det, de, Nu ska de verkligen liksom polarisera. Nu ska, nu ska det kokas ihop. till är något stort här. Känns det tyvärr som. Och det är mm. väl liksom lösningen då när, när lögnerna spricker. Då, va? För så var det ju även på 20-talet då att det blev ju en, liksom, en ökande medvetenhet kring den här problematiken. Då. Elof han skrev om det här i Sverige och, och Henry Ford han... Han eh, belyste det här problemen i USA och sådär. Och då drog man igång ett jättestort krig. Och, och, och, och så kunde man eh, etablera ett liknande system sen efter krigsslutet. Då. Så ja. Mm, japp. Det känns som att vi har tömt ut den här artikeln i alla fall. Då, så jag tänkte att jag kan slå in nästa artikel då. Artikel då som heter. Den judiska demokratins bankrutt. Så den kommer här. Artikel ur tidningen Nationen den 27 april 1928, sidan 2. Den judiska demokratins bankrutt. Den tanke som inneslutes i demokratins idé att alla medborgare skulle ha samma rätt för att icke säga plikt att deltaga i bestämmandet över samhällets angelägenheter är givetvis en vacker tanke och bör det stå så som ett av mänsklighetens stora framtidsmål att människorna en gång skola nå därhen i sin utveckling att den till nytta och välsignelse för den enskilde såväl som det allmänna ska låta sig realisera. Ännu så länge måste dock demokratins tanke sådan den i vår tid utformats betecknas så som verklighetsfrämmande och förvisas till utopiernas värld. Där förutsättningarna för att demokratins idé ska komma till sitt rätta uttryck ej är, är och tillfinnandes. Där blir så som också utvecklingen tydligt visar dess verkan i regel den rakt motsatta till den avsedda. Genom de möjligheter till och är med människors okunhehet och lättsinne som den allmänna och lika medborgerrätten under nuvarande förhållanden faktiskt erbjuder mörkrets spekulerande krafter. Det dröjer helt säkert ännu länge tills mänskligheten nått den grad av andlig mognad som måste utgöra en förutsättning för att det enskilda rättsskola kunna göra bruk. Av sin medborgarliga rättighet i nämnda avseende till verkligt gang för sig själva och det allmänna. Det ligger en fara ute i att här går utvecklingen i förväg. Det vore fåvitskt att tro att mänsklighetens stora problem vore lösta med den generation som nu lever. Uppgifter. Skola föreligger också för kommande generationer under århundraden och årtusenden och dessa uppgifter kommer för varje århundrade att allt mera fördjupas. För att det som tack vare gångna generationers pliktmedvetna insats i utvecklingen vunnits i kulturellt och andra hänseenden ej ska gå förlorat fordra sig att vi i vår trängtan mot rymdena icke förlora marken under fötterna. Att vi icke låter förirra oss in på vägar som förar bakåt istället för framåt. Som fjärma istället för närma oss det sanna mänsklighetsidealen. Den som önskar reformera människorna och världen i strid mot gudomsmakten allting ursprung och skapare. Den makt som helt vet meningen med vår tillvaro och vår strävan och våra bekymmer på denna jord. Han är en narr och en dårre. Men en utveckling i riktning mot förverkligande av den sanna mänsklighetsidealen kräver en ihärdig, oförtröttlig kamp av alla goda krafter. Det där dock lyckligtvis när allt kommer omkring är och det starkaste hos människorna. När lögnens djävulsvälde brutits och den förtrollning i kraft av var under folken nu leva skingrats och människorna äntligen en dag kommit till klarhet om att vägen till frihet och lycka icke går fram i mörkret och lögnen utan i ljuset och sanningen. Då skolade och har funnit lösningen på det stora problem som i årtusenden i så hög grad sysselsatt deras tankevärd och en ny utvecklingstid ska stunda. Den moderna demokratin är allt annat än en skapelse av de edlare och bättre krafterna inom mänskligheten, det som syftar framåt och uppåt. Och likväl kommer den, så visst som det goda är det onda övermäktigt, att få verkningar i motsatt riktning med den samma avsätts. Lögnen kan ha sin blomstringstid. Men ändå är det slut med dess välde. När bedrägeriet icke längre kan döljas med nya lögner. Då det genomskådats av människorna. Tecken tyder på att vi närmar oss den tidpunkt. Där det universella lögnssystemet ska komma att brytas. Människorna som är sitt innersta hat av avskylängden, skola sedan det blivit seende flyden som pesten. Då skall morgonrådnaden till den nya tiden randas. På annat sätt än Israel i sin gudlöshet föreställt sig. Den moderna demokratin byggdes från början till slut på längden. Därför var också dess öde beseglat. Den iscen sattes i tidens mognad av judafolket- som det stora medlet att lägga alla folk under sin spira. Den utgavs för att åsyfta människornas befrielse- från alla världsliga bekymmer- samt att göra den fria och lyckliga på grundval- av den renodlade materialistiska livsåskådning- som förnekar tillvaron av andra mänskliga livsvärden än de materiella. Den blev en upprepning miljonfalt av vad som skedde en gång för 2000 år sedan nere i Palestina. Då Satan födde Kristus ut på berget och bad honom falla ned i tillbedjan och han skulle få all den jordiska härlighet som kunde skådas från bergets topp. På samma sätt har nu folken under ett århundrade av Israel lovats guld och gröna skogar, all tänkbar jordisk härlighet, blott de följer ned i tillbedjan av Israels Gud. Men den utlovade härligheten kom icke. Istället endast besvikelser och ökade bekymmer, ökad ofrihet, ökat förtryck. Det ögonblicket rycker oss allt närmare då judarfolkets materialistiska världsfilosofi som satt sin prägel på den nutida utvecklingen ska uppleva sitt stora käppsbrott. Judarna som under årtusenden av falska profeter ingivits den föreställningen att endast det vore människor och att alla de andra vore själslösa källös, varelser av Gud skapade endast för att betjäna Guds egendomsfolk. Dessa judar våldförde sig på det ohyggligaste mot hela den övriga mänskligheten. Det uppgjorde redan vid tiden för kristelevnaden djävulsk plan som gick ut på att i hemlighet medas lögn, list och bedrägeri lägga under sig alla jordens folk och skatter. På en gång vädjande till människornas högsta och lägsta drifter och till det yttersta utnyttjande alla deras medfödda svagheter formulerade det ut program för gojinvarelsernas infångande och det otrogna folkens läggande under sin spira. Det stora medlet härför var guldet. När Israel omsidar nått en maktställning att det vågade sig på den allmänna frammarschen mot gojem höjdes liksom på ett givet tecken över all världen de stolta internationella frihets- och demokratiparoller. Med vars tillhjälp det även lyckades att bringa gojem massor att inte bara falla ifrån sina egna nationella traditioner och historiskt framvuxna samfundsordningar utan till och med engagera sig i hetska kampaktioner mot de bestående samhällena för dessa omstörtning till förmån för det planerade judiska världshärskare upprättande. För uppgiftens genomförande utrustades Gojiffolkens massor med så kallade politiska rättigheter. Det är massorna som i kraft av sina mänskliga rättigheter skulle bestämma i samhällena. Därför skulle alla ha rösträtt och lika sådan, hette det. Judarna visste att massstyre under rådande förhållanden var detsamma som deras eget styre och skrattade åt det enfaldiga gojem som nappade på den grova kroken. För Israel blev det sedan en enkel sak att medel sin stora stab av välbetalda agenter och folkledare leda massorna efter sitt behag och få dem att under falska, socialt och demokratiskt välklingande motiveringar gå inför alla de lagstiftnings- och andra åtgöranden till skada för de svenska intressena och till gang för de judiska intressena som av judemakten här åstundades. Den judiska demokratins första stora framstöd gjordes så som vi tidigare omnämnt i liberalismens namn. Genom den samma avlägsnades den nationella bördens män. De kretsar som ditintills jämte monarkerna främst stått för statsledningarna från makten, vilken istället omhändertogs av finansbaronerna, det vill säga den judiska börsaristokratins herrar, vilka brett och bekvämt placerade sig i högsätet. Den liberala demokratins uppgift var att banna väg för den mer avancerade form av judisk demokrati som sedan mer presenterades i socialismens namn och som i sin tur hade till uppgift att genom det destruktiva provokatoriska reformverkets intensiva fullföljande under ledning av Israels utvalda framskapade tillstånd av nationell misär, kaos och missnöje i samhället som skulle möjliggöra den stora omstörtningen, bana vägen för bolsjevismen som skulle definitivt utrota alla de otrogna folkens samhällen från jordens rund. På det att sedan och ruinerna av den skövade världen Israels drömda världskejsarrike skulle uppstå. Vid den punkten står vi alltså idag. Den moderna demokratin i dess bägge gestalter liberalismen och socialismen vilken uteslutande varit avsedd som stridsmedel i Israels kamp mot nationalsamhällena och i verkligheten inriktad mot målet bolsjevismen. Denna stolta demokrati skulle nu, enligt den demokratiska överhetens bestämmelse, ha fyllt sin egentliga mission som reformdemokrati och endast ha att försvinna från arenan. Men varken våra liberala eller våra socialdemokratiska hjältar tyckas hågade att utan vidare avstå makten och härligheten ejens till själva rättmätiga arvtagaren den världsförlossande bolsjevismen, det höga ideal för vars förverkligande det dock under årtionden så vältaligt kämpat är hur det i regel använt sig av formuleringssätt som bättre passade respektive demokratiska ideologier. Judemaktens stora politiskt kulturella ledare i Sverige pressmatadoren Carl Otto Bonnier har kommit i en besvärlig belägenhet. Det börjar haka upp sig i vederbörandes genialiska beräkningar. De hade naturligtvis aldrig kunnat tänka sig att det i denna världen gavs annan makt än guldet. Vilken fatalitet att demokratins egna trognaste i det avgörande ögonblicket skulle tveka. Man kan livligt föreställa sig den sinnesstämning en slik överraskande upptäckt måste framskapa hos vederbörande. Perspektivet att massorna, som Israel själv varit med om att politiskt och socialt väcka skulle vägra att lyda och börja tänka fritt på egen hand måste ju vara allt annat än egnat att stämma till glada känslor. Man förstår också nervositeten i det bonnierska livorganet där tankarna eftersom tiden lider kretsa kring de mest olikartade typer av diktaturer eller så, kallade, eller så kallad konsoliderad regeringsmakt såsom räddningen ur det iråkade oefterrättlighetstillståndet. Herr Carl Otto Bonnier blir tydligen aldrig politiskt delfredsställd. Först fick han sin liberalism och sen också sin socialism, sådana han ville ha den. Han har emellertid redan hunnit tröttna på sina båda demokratiskapelser och sett nu in all sin kraft på bolsjevikdiktaturens upprättande. Hans utvecklingsgång ligger ganska klar. Vore icke-israeliterna här i landet så totalt förblindade i sin tro som de är, skulle de inse att deras plan på bolsjeviksrevolution revolution i detta land är en spekulation som det eget välförstått intresse gjorde klokast i att snarast för alltid skrinlägga. Så visst som Sveriges folk trots alla försök som gjorts att demoralisera och förröda dess livskraft allt jämtar sunt i sin själ ämnade icke låta revolutionera sig av den världsimperialistiska judiska makten. Vi är då komna till den punkt i utvecklingen, då alla svenskar tvingas att ta ställning till frågan om vårt folks framtida öde. Ty det gäller nu om vi skulle förbliva en fri nation och fullfölja utvecklingen i vårt fosterland på svensk grund, eller om vi skulle låta göra oss till ett ofritt lydfolk under den gyllene kalvens spira. Den stora parollen måste nu alltså lyda: för eller mot Sverige. Alla som önskar vårt folks bestånd i nuet och framtiden måste enigt sluta sig samman till förhindrande av de djävulska mordplanerna mot vårt folk, till kamp mot hela det rådande demokratiska judisk-politiska lögnsystemet vars mål endast är bolshevismen. Det judisk-parlamentariska systemet måste snarast försvinna och under lagliga former efterträdas av en moralisk ordning till landets och folkets bästa. En efter våra nutida förhållanden avpassad representation på grundval av, av intressen och kvalifikationer, fri och oberoende samt obunden av alla andra hänsyn än om tanken om landets och folkets sanna väl måste upprättas. Alla de nationella värden som i en falsk idealitetsnamn av till dels köpta, till dels okunniga politiker spolierats politiskt, ekonomiskt och kulturellt måste återställas samt statsmaktens auktoritet och överhöghet i samhället återupprättas. En utveckling i sanningens sanda måste inaugureras. Endast i det tecknet ska det vara möjligt för vårt svenska samhälle att tillfriskna och utvecklingen åter kunna ledas in på sunda, ...och naturliga banor. Mm, det var denna artikeln. Och eh, jag håller ju med hela ofta mycket. Bland annat är att eh, jag tror ju att människor i allmänhet... ...i sitt inre hatar lögnen och skiden som pesten, som man skriver. Eh, och det har också varit lite av den parol vi har kört i våran podd här... ...att eh, vi som enskilda människor kan ju inte göra så mycket... ...men vi kan eh, sätta fingret på ett problem... ...som om tillräckligt många eh, får... Eh, upp ögonen för det att det kanske kan ske någon slags förändring för att. Ja, människor vill ju som sagt inte leva i en lögn egentligen. Utan man vill kunna ta sina här beslutet efter vad som är sant och riktigt på riktigt, riktigt underlag. Och vad var det han skrev med, Jo det var ju att det här målet med. I samhället eh, anser han vara bolshevismen, alltså från de här maktens sida. Och eh, vi kan ju se att det finns ett organ idag som heter FN. Och tittar man på deras stadgar så är, är den väldigt likt det kommunistiska manifestet om en Det är väldigt fina ord. Men det leder ungefär till samma resultat. Att man, man kan ju ha död på människor på lite olika sätt. Om det är genom krig då. Och, men sen kan man ju även. Som nu under covid då, man kan ju injicera människor med eh, vad som är ett, ett rätt och slett gift. Eh, och, eh, och man har ju till och med fått människor att ta det här eh, i tron om att det ska rädda dem från att dö. Men snarare verkligen så är det tvärtom, alltså mycket är ju väldigt, väldigt upp och, ner. och eh, han skriver också dagens demokrati är en utopisk idé eh, och den löses inte under en generation utan... Måste ske över flera generationer och det håller jag också med om att det här är ingenting som vi som lever nu kommer att kunna lösa utan vi är beroende av att ta reda på sanningen och sen så förpassa den till yngre generationer så att det är viktigt att vi även får med oss ungdomen i det här tänket och ja, så att de kan ta över efter oss. Och... Sen var det också att de kan leda massorna efter sitt behag och få dem att kämpa för sin egen framtida undergång. och Det är också sett mycket exempel på att man kan få människor att kämpa för att ja, till exempel rädda klimatet. Eller, jag har varit på många nationella demonstrationer och är det är mycket vänsterfolk som står och skriker så att fradgan, fradgan sprutar och... De står ju egentligen där och ropar för sin egen framtida undergång. För att i deras värld så existerar ju inte den rasare. Det är ju det fulaste man kan säga då. Men att det finns svenskar och har funnits svenskar som har bott på den här marken väldigt länge. Det, är ju, ja, det krävs ju en del indoktrinering för att inte anse att det är så. Och då anser ju de att vi ska fortsätta ha en sån här massinvandring. Och vem som helst kan ju räkna ut att... Att filma på med någonting eh, till en nation bestående av svenskar så, så kommer ju svenskarna eh, att bytas ut. Och ja, det räcker ju att åka ut till eh, valfri förort. Eh, här i Göteborg har vi ju eh, Hjälbo och Hammarkullen och så. Det finns ju inte många svenskar där idag och det byggdes ju som arbetar arbetarförorter. För, under det här miljonprogrammet i slutet av 60-talet, började på 70-talet så att det har alltså gått 50 år och så är det inte en svensk och det här kommer ju sprida sig till andra andra områden också så att det går inte att fly man kan liksom skjuta problemet lite på framtiden men man kan aldrig fly det och får inte man själv tar konsekvensen så kommer det bli ens barn som får ta det och de kommer nog inte vara så så glada på på en som som här föregående generationer. Och sen skriver Elf också att vi är och kommer till den punkt i utvecklingen. Då svensken kommer tvingas att ta ställning till vårt, fram vårt folks framtida öde. Och det anser jag också att tiden att handla det är ju, det är ju nu. Alltså man kan ju inte skjuta någonting på framtiden utan saker och ting behöver, behöver göras. Och ja... Så är det. Ja, jag får släppa in er. Det var lite av mina, mina reflektioner. Så... Jag vet inte Daniel att du hade en kommentar där. att uh, I den här artikeln som, jag just, som Linda just läste så finns det ju lite reklam från ett företag som heter Pub. Och jag, vi i Göteborg är inte så välbevandrade med det men du kanske kan berätta vad det är för företag. Och, uh, du var lite förvånad att de uh, ens annonserade en sån här tidning. Ja, ah, precis. Eh, Pålareban Bergström eh, det är de som har varit huset, eh, pub eh, in i stan eh, i Stockholm. Eh, och jag var lite förvånad över att eh, det företaget då hade gjort en eh, lagt in en eh, reklamannons i eh, den här tidningen som eh, Linda läste. Jag har svårt att se att de kanske skulle göra det idag. Men, eh, Ja, det var definitivt eh, överraskande. Eh, sen, eh, ja, det, det finns ju många, många problem här det här. Jag, jag har inte alla lösningar på hur man ska göra med samhället beroende på hur folk vill ha det, men eh, jag tänker på en slående sak som eh, Jacques Lund sa i, i hans bok Propaganda, hur eliten, jag tror att de, de bryr sig, eller nätverket som jag då ska säga nätverket eh, bryr sig säkert i viss mån om att vissa försöker komma ut med saker som, eh, som nationen gjorde eller som den här podden gör eh, och de kommer väl försöka liksom sätta käppar i hjulet för folks yttrandefrihet men eh, så länge de som yttrar sig kring sådana här ämnen är relativt få så behöver de kanske inte lägga allt för mycket resurser på det och kan fortfarande bevara sin makt det här nätverket då. Eh, så ja, Jacques Lull säger i alla fall i rakt ut i sin bok att eh, han bryr sig inte om en liten andel har genomskådat lögnerna. Det, det struntar nätverket ganska mycket i. Men jag tror ändå inte att de struntar i helt för de gör ju ändå en hel del för att konditionera folk på ett visst sätt. Och det har man ju lyckats med oerhört framgångsrikt genom att man i stora drag bestämmer över lagar, regler, skolan, mainstream media vad som ska visas där och vad som inte ska visas där. Så det kräver ju liksom att Även kommande generationer eh, har någon slags insikter i det här och försöker sprida det vidare så att det blir tillräckligt stort helt enkelt. Sen, sen vad det är, liksom, om det behöver vara 30 av befolkningen som har förstått det här någorlunda eller 40-50 jag har ingen aning. Men eh, det behöver ju ske en rätt stor förändring, och eh, för att det ska bli någon, någon större skillnad eller liksom, eh, någon verkan för nuvarande systemet för att de som bestämmer nu de sitter på alla topppositioner eh, oavsett om det är inom eh, banker eller stortföretag eller polisen eller skolverket eller vad det nu kan vara och det här behöver ju liksom tas över och ändras på och då behöver man också ha kanske kompetent folk som är noggrunden överens om hur saker och ting ska funka för att eh, ta tillbaka makten och hålla den över tid också så att det inte går tillbaka till där vi är nu Um, ja, det var några tankar som jag hade. Mm. Ja, kan jag hoppa in då? Uh, ja, det, det du säger där, Daniel, med, med, med det här med uh, lögnerna och, och propagandan, och att, att de inte bryr sig uh, om några uh, ser igenom det. Och så kan de bli sig vara, men, men de är. Alltså, det är ändå ett, kan bli ett väldigt stort bekymre där. Och, och de är väldigt angelägna om att så att säga dämma i bäcken fort eller mota ollig grind eller man ska uttrycka det. Va? Och det är ju det, ja. det är ju därför man lägger så enorma mm. resurser på uh, desinformation information, alltså uh, med, med uh, ja, plattjord och, och, och massa andra knasigheter. Va? För att, att liksom förvirra och röra till det i de här falangerna så att, så att liksom dels att det blir svårare för så att säga helt icke-systemkritiska eller man kallar det att, att se, den här, se de här sanningarna för då är det ju lätt att bara ja, ja, men det där är ju bara sinnessjuka människor som, som säger de där sakerna det behöver man inte och det är därför de, de håller på mycket med det här va? för att och det är väl också, det är ju någonting jag, jag kommer tänka på det, att det, det tar de väl upp i protokollen när de skriver om det där, att det, det är liksom viktigt att kväsa folk tidigt varför en person kan göra mer skada än miljoner då. Mm. Uh, men, men sen är det ju också så att, <hör> alltså... De här lögnerna måste ju fungera. Alltså. Folk måste ju gå på det. Folk måste ju tro på det för att det ska funka. För att man ska kunna styra med lögnerna då. Och, och om fler och fler människor ser igenom det här lögnsystemet fullt ut. Då, va? Ja, då har de ett rejält problem på halsen skulle jag säga. Alltså. Och en förutsättning för att kunna hålla människor indoktrinerade och inne i ett falskt trossystem. när man ska uttrycka det. det. är ju det här att man har, att man har bra kontroll över utbildning eh, och media och information framförallt. Och, och det har man ju haft det, där har man haft ett väldigt gynnsamt läge kan man säga under hela 1900-talet. om Det här med massmedia och man har tagit kontroll över kommunikationskanaler och så vidare och så där har kunnat eh, Liksom envägs sprut ut propaganda genom, genom tv och eh, lära människor att tänka som de ska via den kontrollerade utbildningen. Då, va? Men eh, det det som har hänt då de senaste decennierna, det är ju det här med internet då, och som har gjort att eh, vi har kunnat, vanligt folk har kunnat hitta information som man inte kunde hitta tidigare om man inte, typ, inte hade någon. Inte behövde försörjas och kunde sitta i bibliotekens arkiv eh, hela dagarna så hade man kunnat titta de här sakerna. Då. Och sen så har man eh, möjligt att kommunicera. Då. Sen vill jag bara säga det att det, det är nästan lite skrämmande att höra det här som Elof skriver och säger för hundra år sedan. <laughs> för jag menar, det han beskriver det, det känns som... ja. Sen krigsslutet så, så förefaller det som att det, det har bara pågått en, en stor rinse en repeat. Liksom. Vi, vi är där igen om man säger med med de eh, stora problem eller den här agendan. Den, den har liksom bara återupptagits och förts fram, fört framåt till eh, en punkt då som den tydligen var på eh, 20-talet då. Och sen skulle jag också säga att just det här med demokrati också. Det är ju någonting som vi får höra som ett fantastiskt och väl fungerande. Eller man säger så här att demokrati är ju inte det bästa vi har. Men det finns ju inga bättre alternativa. Eller, demokratin har ju sina problem också men det finns inga bättre alternativa. Och jag menar det här med folkstyre. Det är väl bra. Men ett folkstyre kan ju inte fungera. Om man har en eh, av utbildning och media, fullständigt indoktrinerad befolkning. Alltså om vi har en, en, ett, ett utbildningssystem som programmerar människor till att tänka så som media säger åt dem att tänka, då finns det ju ingen demokrati. Och det, är, och det är ju exakt precis det man ser att vi har idag större delen av människor de, de bildar liksom inte egna tankar, de, de sätter sig inte in i frågor själva och resonerar sig fram till någonting utan de plockar in det som media ger, säger åt dem att tänka och det är väl liksom som du är inne på Martin också att de är väldigt skickliga med den här psykologin då, för att propagandan ska ju inte den funkar ju bättre om den inte säger åt dig Precis vad du ska tänka utan den, den liksom lägger fram eller målar upp en bild. Så att du väldigt enkelt når den slutsatt och tänker på det sättet du ska tänka. Och det är ju det man sysslar med i media då. Ja, det var lite av mina reflektioner. Håkan? Ja. Tjena. Tjena. Då tänker jag så här att... Um här I den här artikeln det har ju bara gått drygt tre månader sedan förra. Och här har ju Elof ett mycket, mycket längre perspektiv på problemet. Så det var ju trevligt. Han pratade ju också om det här universella lögnsystemet. Och eh, tecken tyder på att vi närmar oss den tidpunkt där det universella lögnsystemet ska komma att brytas. Um, jag älskar det ordet lögnsystemet. Det yeah. är... Lögnare och lögnsystem, det tycker jag funkar bra också, istället för eliten. Då. Det jag tänker på här är att jag saknar lite referenser. Nu har jag inte jag läst alla artiklar i Nationen såklart. Jag skulle vilja veta om det finns några böcker som beskriver det här i detalj. Hur man satte upp det här det parlamentariska systemet. Hur, ja, hur man gick då från liberalismen till socialismen då, som han skriver om i den här artikeln. Um, så att, det borde ju ha skrivits böcker på den tiden Så det är bara en tanke, det skulle jag vilja ta del av Sen ska jag nämna om pub, varuhuset att, uh, En lustig sak, det är ju att uh, Lenin, han sägs har köpt sin kostym Och även den här uh, den berömda kepsen på pub på Hötorget 1917, innan han åkte norrut då, med tåget och tog sig ner till Ryssland via, via Finland. Och i Stockholm skall frimuraren Salomon Arvid Ashates Lindeman från Högerpartiet, alltså Moderaterna idag då, som var statsminister 1906-1911, han skall alltså ha sträckt Lenin, alltså Vladimir Ulyanov som han hette egentligen då, han ska alltså ha fått 100 kronor Av, av Lindman Så att där, där hade han alltså en frimurabroder Som hjälpte den andra frimurabroden Oavsett politisk färg såklart mm. Mm. Oj. Ja. <laughs> ja det var bra påläst <laughs> Ja det var... Ja, det är sånt där som fastnar det, det där är liksom det som jag har läst mycket I Jurelinas böcker Eh, Såna där saker Men det, det går ju att läsa om eh, Artiklar på nätet om Lenin Jag har Svenska Dagbladet uppe här nu han köpte sin kostym där och så eh, Men eh, Jag tänker också på att De som planerar För är, Alltså det är det här, den här frågan då Är det judar i toppen av maktstrukturen Eller sitter, det, sitter de liksom Bredvid den här spelplanen mm. Eller kan man Kanske likna sig med att de sitter Ja, ovanför om vi ser på den här uh, toppstenen på pyramiden då. Um. Då för jag väl inne på att det är som är det. Uh, mm. Och judar är väl också indoktrinerade från barnsben. Och de får ju genomgå den här rituella omskärelsen. I alla fall pojkarna den åttonde dagen. Och då är man ju inte så stor som man kan ta ställning direkt. Utan man blir införd i ett system. Och sen så indoktrinerad in i tankesätt att man är det utvalda folket. Och, och de andra i världen är... är Argojen som är värda och, och, och. Eller som. Som är till för att. Att betjäna dig som mm. Men Nej, det precis. Jag håller med absolut. Det är, som jag sa, det här ABC-religionen. Jag tänker, ja. det, det här är ju verkligen den kraftfullaste, den här revolutionära, den, den land, det landlösa folket. Då, som går in och. Som man skriver och undergräver. Demokratierna. Mm. Men det finns nog en klick där bland rabinerna, och så vet vi kanske inte om det är någon som styr rabinerna, hur, hur det går till att bli rabin. Men det finns ju en titel som heter överrabin också. Så mm. att, man får ju leta lite i den hierarkin skulle jag ha gjort om jag skulle försöka nysta i vilka det är som det. ytterst drar i, i trådarna. Toppstensrabin. Äh, ja. Nej men precis, jag tänkte också det. nu när jag har kikat på äh, kärnvapenbluffen. Och då ser man ju att äh, de, de uppfinnarna av atombommer då, det är ju genomjudiskt och de är agnostiska och artistiska judar. Mm. Så det, det är liksom inte religion vi pratar om där. Utan det är mer någon, någon kulturell och tillhörighet om man ska kalla det för. Mm. Jo, precis. Lasse Willensson och Ahmed Ram är väl också inne på det spåret. Mm. mm. Ja. Ska vi köra nästa artikel då? Det tycker jag. Mm. Då kommer den här heter den Författningen och svenskheten. Artikel ur den politiska veckotidningen Nationen Fredagen den 4 maj 1928 Sidan 1 Författningen och svenskheten I gamla tider Sverige byggdes land med lag. Det ligger i den nordiska grundavskådningen att riket ska timras fast på lagens grund och rättskipningen ej taga hänsyn till politiska och andra utomrättsliga förhållanden. Demokratin, till ursprung av verkan osvensk och onationell, har infört ändring härutinnan. Och demagogin, som ständigt måste slå på reformtrumman, har siftat många onödiga och dåliga lagar för att på folkmöten det skulle kunna talas om de storartade förbättringar av samhället folket genomfört och om de än större det genom folkmötestalarna ämnade genomföra. Även till formen har lagarna försämrats. Under kristiden utfärdades en hyresförordning där i förekomvändningen så som att om, således pik-svenska, under det ännu i förra hälften av 1700-talet lagspråket utgjorde den klang och märgfullaste behandlingen av svenska språket. Lagar tillverkas nu som går stick i stäv mot svenska folkets rättskänsla och det är särskilt farligt för riket att handlingar som för laglydiga medborgarens rättsbegrepp äger och obrott. Kriminaliseras, så som till exempel skett i förordningar egenmäktigt utfärdade av doktor Ivan Bratt och därefter legaliserade. Men det ingår i det judiska systemet att på detta och andra sätt undergräva respekten för lagarna och rättsväsendet. Efter svenska samhällets demokratisering läs politisering passade icke längre landets grundlagar utan ändrades dessa medans grundlagstridig sedvänja. Befarade man att konungen skulle visa sig genstörig dörvidlag framkom i pressen såsom ett tyst hot mot den högsta överheten påpekade av den republikanska styrelseformen så som den rationella och omtanken för dynastins framtid var naturligtvis för konungen ett tungt vägande själ, var troligen kom påståendet att med ändrade tider följde ändrade seder och att konungen förtyg hade att fråga sig efter folkmeningen, främmande för den sunda och oförvillade delen av befolkningen. Allt nog, konungen, styra ej alena, i enlighet med grundlagens bud, riket. Och utser icke heller de särskilda statsråden utan uppdrager åt den tillärnade statsministern att välja sina blivande kollegor, vilka därigenom bliva beroende av honom och ej fullt självständiga män som utan inhämtat tillåtelse från statsministern kunna fritt uttala sin ärliga åsikt om vad för riket synes dem gagneligt. Och statsministern i sin tur. Är slav under det politiska parti han tillhör. Och partiet i sin tur. Punkt, punkt, punkt frågetecken. Ja, partiets förtroendemän är och det som i synlig motto utdela befallningar. Vad är och då dessa? skenbart som mäktiga förtroendemän generellt sett. Nollor. Rena nollor. Snälla, beskedliga och lätthanteliga nollor, som i allmänhet icke ställer sina fortingar högre än till en förtroendesyssla inom det kära partiet. Det strider fullständigt mot det judiska systemet att de dylika poster utser självständigt tänkande och handlande män, utan det skulle vara formbara såsom krukmakarens lera. Den som ej har denna för en verklig man av svensk stam förraktliga egenskap har inga apparenser till dylika förtroendeposter. I stort sett skulle Sverige regeras den dag idag är av rena nollor. Obetingat, det hör till systemet. Men hur kunde nollorna fatta beslut? De fattar. Det inga beslut. Det är bara staffarsfigurer uppställda för att hela den stora tanklösa fårajorden av väljare skulle brösta sig och invilla sig att det är dess förtroendemän och dess partivänner som är så mäktiga och över att själv indirekt deltaga i det högre styrandet av Sverige. Men nollorna är fråga. Mottaga och utföra befallningar från och åt icke-partivänner. Detta får emellertid väljare skadorna icke ha den bittersta aning om. Ty i så fall kunde hela systemet gå sönder. Vilka de hemliga regeringsmakterna är, det vet nationens läsare. De osynliga regenterna är och icke medlemmar i något visst parti. Annat än möjligen för synskull. Och då lämpade sig bäst för dem att utgiva sig för liberaler, speciellt kulturliberaler. Det dirigerar samtidigt samtliga politiska partier. Högern, vänstern, frisinnet, libertin, sociala demokratin och det ryska upprorspartiet. Hela det regeringssystem som grundlagsvidrigt gripit statsrådet är en enda stor jättebluff till allmänhetens förvillande och svenskhetens förvanskning. Liksom all annan skickligt igångsatt bluff går den till en tid tills sprickan var där synligt stor och ihåligheten klartkönjes. Ved det hemliga systemet den dag det åter kan uppletas kvantumsatis av självständigt tänkande. Svenske män som icke längre villja finna sig i det vanärade beroendet av hemliga, grundlagstridiga, kosmopolitiskt inriktade regeringsmakter. Svenskheten är icke död. Den sover. En utländsk raspsykolog har anmärkt att fastän svenskarna är och den rasrenaste stammen av de nordiska frändefolken. Den nordiska rasens inneboende kraft och lynnestrag visar sig så litet i nutiden. Svenskens yta är förändrad när det gäller politik och kultur men instinktivt förmärker man dock att svenskheten finnes kvar dold i själens hemliga kamrar. Man kan gå ett steg längre än den utländska psykologen. Om man jämför olika Svenska folksikt finner man att det nordiskt blodrenaste, allmogen, slumrar djupare och mer än övriga svenskar. Iakttagelsen att ju mer nordiskt blod, desto mer sömnaktighet, synes tyvärr ej helt sakna åsiktsbelägg i nutiden. så mm, var den artikeln det. Ja, och jag känner igen mycket det här med självständigt tänkande att det inte premieras. För jag är ju jag utbildad ingenjör i grunden och så har jag varit arbetssökande en stor del av livet. Och trots att jag har haft meriter som jag tycker att jag borde kunna få många av de jobb jag har sökt så har jag inte fått det. Och... I min CV så skrev jag att jag är självständigt tänkande jag vill gå till roten av problemet och så vidare och, och, och ja, se till helheten och så. Och det slår mig nu att det kanske inte är något som uppskattas hos en chef då. Att man är självständigt tänkande utan man ska man skulle lära sig att, att fylla en roll. Men det tog ju lite tid i mitt liv innan jag förstod det. Och ja, man, man är ett, en kugg i ett maskineri helt enkelt. Ja, och sen skriver Elif också mycket om undergrävande och respekten för lagar och rättsväsende. Och det gör man ju verkligen idag med det här. Och speciellt när äh, lögnpressen slår upp... Äh, om det är våldtäkter eller mord och sånt där och så ser man vilka otroligt låga straff de här förövarna får och att det inte alls stämmer överens med moralen hos eh, gemene man. Det rättar ju bara upp människor. Eh, och sen vet man ju också vad som händer ifall man då skulle få besök av någon brottsling som bryter sig in i ens hem och man tvingas ta till nödvänd. Då är man ju väldigt noga med att döma den personen som tidigare inte är belastad för någonting så att andra ska lära sig att uh, veta hur. Så att man, man vill ju uh, uh, trycka ner laglydiga människor så att uh, de och de som inte har någonting, uh, något brott uh, som tidigare registrerat. De är ju väldigt måna att ha ett fläckfritt uh, CV och uh, då, är, då är man ju också väldigt lättstyrd för ja, när man väl har gått över kanten och fått några domar på sig då är man inte lika ledstyrd för då bryr man sig inte om det här längre och, och det har varit lite det jag tänker med eh, innan man börjar med att gå ut offentligt med vad man tyckte om alla de här sakerna att eh, ja, det, eh, man, man tänkte ju efter eh, en och annan gång innan man gjorde det för att när man väl har rätt fram så är det ju ett otåkalleligt beslut. Att, ja, men nu står man ju där eh, i fronten och eh, ja, försöker göra någon typ av skillnad i alla fall. Och det känns väldigt bra att, att kunna göra det och inte behöva vara rädd för att bli uttänkt eller så här mera. För man kan ju inte bli det eh, mer än, till en viss gräns. Mm. Ja... Det var väl lite, det jag hade har, har ni andra något att tillägga? Ja, jag skrattade till lite. Jag på att säga när jag hörde begreppet raspsykolog. Det är inte någonting som man skulle kunna använda sig av i våra dagar. Eller inte en, en, en titel som funkar. Men... Nej. Och, och, och jag menar, det här är ju som. Det är ju ett. ett... Ett begrepp och någonting som är väldigt eh, demoniserat. Och, och Men ja, och det blir väl lite knäppt också för att, jag menar, ja det är väl skillnad på olika människor då och förut så använde man ju då begreppet ras då när man delade in människor i olika kategorier. Men det kan man ju inte göra längre då. Men däremot så kan man ju eh, skapa väldigt Liksom mycket motsättningar och, och, och skämma ut speciellt eh, den, den, den vita rasen då eh, gentemot den, den svarta och sådär. För att vi ska då stå till svars för vad som har hänt eh, tidigare i generationer och det är ju inte våra folkgrupper kanske som har stått för det då men, och, men det kanske det har också då. Va? Men, men, eh, de har ju råkat vara eh, var då och så vidare. Då. Men ja, vi, vi trasslar oss inte in i det. Eh, men vad var det jag tänkte mer? Jo, men det var ju det här om, om, om den svenska eh, folksjälen. Och finns det någonting kvar av den? Liksom? Kommer det att vakna någonting här? Det kan jag tänka på lite ibland. liksom För att svensken är ju... Oh, vad ska man säga? nästan löjligt eh, politiskt korrekt folk och bäst i klassen i det här, den här indoktrineringen som man har, har liksom genomfört under 1900-talet. Men eh, samtidigt så är det nog så att när någonting sånt här i det nordiska vaknar till eller man kan säga, då, då kan det nog eh, bli lite jobbigt för att att svenskar och, och nord, nordmänniskor är väldigt liksom ja sanningsälskande och har ett rättspatos. Problemet är ju det att, att vi är ju eh, indoktrinerade bortom sans och balans nu i generationen. Liksom, så det är väldigt svårt att komma ur det här. Men eh, Och det är väl någonting som vi eh, vill hoppas hjälpa till med i den här podden. då. Att eh, försöka hjälpa människor att hitta sitt förnuft och självständiga tänkande igen då. Och eftersom det är en, en huvudsakligen svensk podd så gäller ju det. Ja, så, så är det ju mest svenskar som berörs av det då. Så ja, det var lite av mina tankar. Mm. Har någon annan någon annan reflektion? Ja. Det är nog inget speciellt att tillägga. Kör du Håkan. Ja, jag har, alltså det, den här gången var väldigt kort. Jag kommer att tänka på det här med åttaklöven. Som man säger. Han kallar det för en jättebluff då. Så att. Det, det jag tycker är häftigt att höra honom. Prata om parlamentarismen. Då på. på ja, för 95 år sedan. Så. Det är ju synd att det inte har spridit sig De här tankarna såklart Så innan jag glömmer så måste jag säga att Jag tycker att det är väldigt fin inläsning Av Linda Det är ju rätt, rätt svåra texter det här Så, att, så hon, hon gör dem verkligen levande mm. Jag instämmer Hon är en enormt duktig uppläsare alltså. Ja sen, sen har jag inget mer att säga Mm Okej, då kan vi lyssna på den enormt duktiga uppläsaren med en artikel som heter På utkik, den kristna mänsklighetens gudabestämda öde som kommer här. Artikel ur den politiska veckotidningen Nationen, den 6 juli år 1928, sidan 3. På utkik, den kristna mänsklighetens guda bestämda öde, enligt Talmud. Vår bild här ovan ger en föreställning om det djuva öde Guds utvalda folk tillämnar hela den övriga mänskligheten. I judarnas heliga religions- och lagbok Talmud heter det Gud lät ett större välbehag vederfaras judarna än englarna, och djurens sed är lika som främlingarnas, det vill säga deras som icke-höra den framstående forskaren på det judiska religionsläregebetet, A. Pontingnu, säger: Att enligt bestämmelserna i Talmud, skola de kristna fullständigt utrotas av judarna. Prodon yttrar: Allt judarnas görande och låtande gentemot de kristna kan betecknas som en Talmuds hämnd. Mot evangeliet. Ser vi till händelserna i den tid var vi vill leva, måste vi erkänna att de här omnämnda strävandena från Guds utvalda sida att utrota alla de otrogna folken förvisso bedrivas med omistkännlig energi och övertygelse trohet. Under det av judekapitalet igångsatta, finansierade och ledda världskriget förpassades något tiotal miljoner otrogna till en annan värld. Och antalet under den judiska bolsjevikrevolutionen i Ryssland dödade rör sig så som här tidigare framhållits om en siffra på tio miljoner. Så nog göra gods utvalda i vår tid vad de kunna för att bringa sin gamla världshärskardröm i verkställighet. Även i fredens häng arbetas, som vi vet, på alla linjer av all kraft för det stora målet Gojimfolkens utrotande. Bland annat genom intensiv propaganda för barnlös kärlek, fosterfördrivning och dylikt för den svenska nationalekonomins systematiska förstörelse och det produktiva näringslivets nedläggande. För främjande av arbetslöshet till möjliggörande av ökad statsskuldsättning till judefinansen. Samt utvandring av arbetslösa svenskar och en ständigt ökad invandring av judar. Mm, det var den lilla korta artikeln och... Eh... Jag har ju tänkt på det här sen jag gick i skolan det här med religionsfrihet. Alltså, visst, man ska ju kunna ha rätt att ha vilka tankar och åsikter man själv vill så länge man inte skadar andra. Men här är det, finns det ju ett litet problem då att om man då vill dölja en, en, en skrift som bygger på att man är ett utfatt folk och sen att alla andra folk ska göras, Då finns det ett litet problem med att ha religionsfrihet, anser i alla fall ja då. Ehm, och ja, det är, det är väl en anledning till att man inte kan gå till biblioteket och låna Talmud. Och, och det står bland annat i Talmud att en, den som visar gojnfolket Talmud ska dömas till döden. Så att man vill ju hemlighålla de här skrifterna väldigt mycket och... Ja, det är ju dags att fler börjar studera vad som står där och Patrik har ju tydligt sagt att den här skriften, vad heter den nu Patrik? Jag tänker på Talmud Unmasked? Ja, ja, precis. Den är ju väldigt bra att läsa för Talmud består av väldigt många böcker som är, ja det är väldigt mycket text men den, den här talmanen Mask tar ju upp de passager som behandlar hur man ska se på andra som inte är juda då och problemet är att det praktiseras i praktiken som vi kan se och han skriver här också att man, man lyfter upp det här med barnlös kärlek och fosterfördrivning och fosterfördrivning är väl en översättning av abort i dagens läge och det, det lyfts också fram i media väldigt mycket. Och just barnlöst kärlek. Det lyfter fram det här med homosexualitet. Att man ska byta kön. Man, ja, man ska rädda klimatet så man ska gå och sterilisera sig så att man inte får några nya barn. Så hela den här agendan som Elof skriver om för hundra år sedan. Den ser vi implementeras på steroider idag. Tillsammans med uh, in, hög invandring då. Att uh, svensken ska inte försöka sig och uh, invandraren ska uh, försöka sig. Men ja. Uh, uh, uh, vad är det mer? Jag tänkte att. Uh, jag jag har, hade lite frågest. Uh, allmän fråga för mig själv där, att uh, det här med. Uh, arbetslösa svenska att de fick flytta utomlands ifall det har någonting att göra med den stora folkförflyttningen av svenska till Amerika under slutet av 1800-talet att man kanske gjorde förhållanden så, så taskiga för svenskar att de såg sig nödigare att, att ta sitt pick och, och helt enkelt slå med sig Bopolar i Amerika att det fanns en en agenda för att fylla på det landet just under den här tiden med nya människor så att de kunde fördriva de som var där då, det vill säga indianerna. Ja, det var lite mina tankar. Har ni någonting att tillägga? Mm, jag kan. Jag kan köra. Jo, det var ju som. Du, alltså... Det är ju nästan lite spöklikt och uh, lyssna på de här tex texterna och reflektionerna. För det är ju som du säger Martin att det är, den här agendan är ju liksom på steroider idag då. Och uh, jag, jag, jag reflekterar över det. Jag var på en pubqvist för några år sedan. Så var det en fråga som var, vad, vad är det mest uh, miljöförstörande du kan göra? Och för att man skulle få poäng på den frågan då, vet ni vad svaret var? Ja, det kan jag göra. Födda barn. <laughs> ja, precis. Födda barn då. Så, nej. Det är... Och det är väl det här att, att ja, man, man, man håller på i alla ändar. Eh... Världskrig tar ju det på väldigt många människor på en gång och, och såna här injektioner men sen så är det ju också det långsiktiga tänkandet då det är liksom att, att ordna våra samhällen och, och kultur så att det liksom inte gynnar en befolkningstillväxt eller en, en, en liksom, ja, nolltillväxt då. utan det är ju en negativ tillväxt vi har. Bland de nordiska folken, då, eller sådär. Så. Ja, nej, det. Det mm. är intressant att lyssna på det här. Precis. Men. Vi måste ju i detta läge, måste man ju eh, ta gemensam sak med invandrare som faktiskt finns. Här, för att om vi försvinner som svenskar i Sverige så kommer ju. Eh, Invandrarna blir nästa grupp för att de är ju inte heller till och inte heller det utvalda folket. Så att de använder sig nu som ett verktyg för att få rotlösa människor på den här marken. Man vill ju ha det. Som inte har någon historia eller koppling. Och sen så förfular man språk och, och sånt här. och traditioner i Sverige så är det ju bara. Utländska traditioner som ska lyftas upp, och de svenska, och det är knappt så vi känner till våra egna traditioner. Och ja, jag kommer ihåg som barn att det fanns så här dragspelsmän som kunde spela på olika sommar tillställningar. Det var midsommar och sånt, men det är ju totalt utet sådana saker idag, och det var ju en svensk tradition. Att göra det. Ja, fast nu tar du väl i lite Martin, det finns, eh, man kan gå på midsommarsidjan och lyssna på dragspel här på Jonsered Det är några som håller såna här grejer i liv lite grann va? Men, lite grann. men det är ju inte, ja. <laughs> <laughs> men sen och, och sen också precis det där du säger att jag menar, jag, jag har inget emot andra folkslag och grupper liksom och jag ser ju också det att jag menar, det vi får klart för oss här, det är ju det att det här är liksom ett internationellt problem och, man, och, och, och det är ju liksom den här söndra och härska agendan då, va? att man vill ju skapa, man vill ju ta in olika grupper i andra länder och så vidare då för att skapa motsättningar och problem. Det är ju liksom en del av, av uh, agendan då va? så att det, det är precis som du säger att det är väldigt bra att tänka på det och belysa det att vi har liksom. Det här är ju ett, ett, ett nätverk som, som verkar internationellt va? och som har hela eh, världen nu som liksom en spelplan som de håller på, och agerar och interagerar på liksom. Så att agera eh, och interagera på. Och man har ju skapat de förutsättningarna som har krävts då för att få människor att. Eh, emigrera från sina hemländer man har ställt in med krig och helvete liksom. och sen så bara, ja men kom åk till, åk dit liksom så, så löser sig allt va så mm. de, de är ju liksom bönder i det här schackspelet, det får man ju ha klart för sig Precis. och många, många från i alla fall arabländer de har ju, de läser ju till exempel man kan för väl ändå de med böckerna i de här länderna, då tar ju upp mycket om protokollen och och den judiska problematiken. Och så kommer de till Sverige och så ser de att vi är totalt eh, nollade i den här frågan. Eh, och att de vet ju att vi stödjer ju de här krigs- eller indirekt krigsmaskineriet som ja, kanske har grusat sönder deras länder eller gjort det omöjligt att bo kvar där. Eh, och då föraktar man ju oss och så kanske ser att det är ja, men det är ju rätt åt svensken som ändå har försatt sig i den här situationen. Eh, kan man ju tänka sig att några av dem tänker i alla fall. Och det är, ju, det är ju sant att vi. Vi har ju via våra skattepengar och att vi inte har lyft den här problematiken tidigare varit indirekt delaktiga i att de har fördrivit från sina länder. Många av dem då. Sen så finns det ju så här lyckosökare också som som kommer ut på ekonomiska skäl men då har det ju varit en reklamkampanj i deras länder att eh, kom till Sverige och lev på bidrag och ni får guld och gröna skogar och eh, ja, ni får ett hus och ja, kan göra vad ni vill så ja, det, det är på många olika sätt man, man agerar för att förstöra eh, de olika länderna och nationalstaterna då Ja, för att, och för att driva liksom olika agender. För du var inne på det här med, med den stora emigrationen från Sverige till Amerika då. Och det var ju närmast en katastrof för Sverige. Jag tror det var typ två tredjedelar av Sveriges befolkning som drog på den tiden alltså. Det var en enorm eh, emigration. Mm. till USA och det var väl många faktorer som samverkade men en sak var ju det var ju att tidningarna var ju nya mm. på den tiden och jag tycker alla ska läsa, det är ju en del av svensk historia, den är väldigt välskriven och jag tror mycket historiskt korrekt men det är ju den här Mobergs eh, utvandrarna då mm. och eh, där så beskriver han ju det hur tidningarna de skrev om det här fantastiska landet och och rågen, den växte mansög och det var bördiga jordar och, och, och grejer. Va? Så att det var ju väldigt många som eh, blev eh, pigga på att emigrera. Då. Och sen så var det ju extremt svåra förhållanden i Sverige då på den tiden för, för eh, eh, småbönder eller statare. Man hade ju ett väldigt liksom, hierarkiskt system och... Och sen var det väl också, det var en missväxt. Det var ett antal år av missväxt också där på 1800 talet som skapade en stor nöd mm. i Sverige också. Då. Det, men det, är men det tror jag att, att liksom Frimurarna i USA, de behövde ju liksom, nu behövde de få det här landet koloniserat och igång. det. Liksom. Så att då mm. skapar man ju de förutsättningarna i Europa som gjorde att många europeer kom till USA. då Och i Sverige så var det ju mycket det här med, med ja. Svåra lednadsförhållanden då för vanligt folk. Sen var det mycket religiös förföljelse i Europa då. Det var ju väldigt många frikyrkliga som, som emigrerade till USA då. Mm. Jag tänkte på det här med... jag ja. har ju lyssnat lite på Fake College Radio. Han hade faktiskt en intressant gäst för ett halvår sedan och så alltså, som... Hade en farfa tror jag det var som hade varit med i militären i Irland under den här... Det var ju också någon... Det var ju potatispest där sa man. Men att han då hade förmedlat att det inte alls var någon potatispest utan man i militären faktiskt gick och tog böndernas potatisar helt enkelt. Och sen så fanns det ingen som kunde förmedla den här informationen då. Så att många svalt hjälp på grund av, av sådana saker. Och det kan ju ha varit något liknande i Sverige också att man... Man har skapat de här förhållanden av, av svält på något sätt för att få till och samtidigt skrivit de här förskönande orden om USA i tidningarna för att få människor att slå sina bokpålar och sätta ner dem i, i USAs jord istället. Mm. Jo, så kan det ha varit. Mm. Ja, ja. Nej, och jag tänkte på det här med frikyrkor och såna här små grupper och sådär. En del önskar väl att de var Amish i dessa tider. Ja. <laughs> Som, de, de är ju inte beroende på något sätt Eller, ja, av den moderna civilisationen. Liksom. De, de, de bygger sina egna hus, odlar sin egen mat, kollar inte på tv, har inte elektricitet och så vidare. Det händer inte så mycket <laughs> om, om det går åt skogen för dem. Nej, Nej, precis. Mm. Ja, precis. Mm. Har ni andra någonting att tillägga eller ska vi köra vidare? Ja, det var bra för min del. Ja, ja jag har då. Då kör mm. vi. Mm. Eh, jo, men han avslutade ju den här artikeln med citat eh, ständigt ökad invandring av judar. Och då tänker jag på en sak som jag lärde mig ganska nyligen nu. Att, eh, I slutet på 60-talet så fördrevs det ju 13 000 tror jag, stod, judar från Polen. Och många av dem hamnade så småningom i Sverige. Då har vi sådana här stjärnor som Peter Wolodarski och Jerzy Zanecki som kom under den vågen och härjar här idag. Då. Och sen har vi, även från Polen har vi ju David Schwartz. Han som skrev en artikel i Dagens Nyheter 21 oktober 1964. som hade titeln utlänningsproblemet i Sverige. Och problemet utlänningsproblemet var ju då att vi hade för få utlänningar här. Och sen gick det en elva år då knappt. Och sen så skrevs ju proposition 26 1975 på. Av Palme och Anna-Greta Leijon. Den kanske ni har hört talas om. Mm. Ja, det var väl då man bestämde sig liksom för att nu, nu ska det vara invandring här? Eller hur var det? Ja, precis. Jag, var det. jag, jag tror att det var någonting stil med att, att eh, vi ska inte ställa krav på assimilation utan folk ska få behålla sina traditioner och sitt språk och sådär. Vi ska satsa på hemspråkutvisning, hemspråksutvisning, utbildning eh, och så vidare. Men eh, ja. Så att eh, ja faktiskt Polen verkar ha haft en hel del med våra problem att göra. Mm. Mm. kan man säga. Och sen just en annan sak eh, jag tänkte på det här med insiktstrappan kallar det för då, att, eh, jag vaknade ju upp till eh, nationalism eh, någonstans där 2016-2017 och då då, var jag liksom, då programmeras man till att vara rädd för det här, för islam, det här stora problemet islam då, islamiseringen. Men sen nu när jag har fortsatt att läsa på om hemliga sällskap och så vidare, då, alla metoder och sådär, då, då förstår jag liksom att, ja, som, som vi pratade om, att det är, det är bättre att samarbeta eh, och möta människor på samma nivå där man själv är då, så... Jag håller med att absolut um, om du vill ha respekt av en invandrare så um, om du vill få respekt så um, ja, då, då, då får man inte vara en mes heller som, som du sa där Martin de, de kan ju veta mycket mer än oss om uh, världsproblematiken mm. Precis så, till exempel då så um, ja det, det kan ju vara bra att informera invandrare om uh, muslimer då speciellt då att uh, det här så kallade terrordådet på drottninggatan. Då, att, det, att det var en svart psykologisk operation. Mm. Istället för att ja, fortsätta att hjälpa makten med att se till att vi polariserade och infackade. Hata ljungoden, hata, hata AIK och så vidare. Precis. Och Christchurch var ju också en psykologisk operation kan man ju säga samtidigt. Då, så att då blir det ett ett där. Och Breivik. Och, Breivik. och 11 <laughs> Och. Allt. Uh, Allt. <laughs> ja. Hela större delen av vetenskapen och så vidare och så vidare. Ja. Ja. Sönderrand och härskande. Mm. Eller att, att agitera grupper mot grupper handlade det om liksom. Mm. Exakt. Uh, ja, vi kan ta en artikel till där. Uh, det är. Uh, um, Rabbinernas läror gäller för mer än himlens röst och den kommer här. Artikel ur veckotidningen Nationen den 20 juli 1928 sidan 3 På utkik Rabbinernas läror gäller för mer än himlens röst. I omkring 2500 år har judafolket i hemlighet med alla tillbudstående medel arbetat för den övriga mänsklighetens, alla folks och skatters läggande under sin spira. Den världspolitiska utvecklingen har härunder i ständigt ökad omfattning länkats in efter denna plan, till den punkt där vi nu befinner oss och som kan kännetecknas som själva tröskeln till det i årtusenden drömda judisk-messianska världshärskardömmet. Den som skulle fullboda verket var som vi vet bolsjevismen. Som slutligt skall sopa bort resterna av de reformerade nationalstaterna från jordens rund. Och i proletariatets namn förverkliga den universella lyxaligheten. Men i samma ögonblick det utvalda folket inriktar sig på att sätta världsrevolutionen i verket efter de berömda principer som kommit till användning i Ryssland. Begynte ett uppvaknande av de dödsdämda folken som började genomskåda det infernaliska spelet vilket skickligt dåts under en mask av falsk idealitet. Falsk humanitet och religion. Själen i hela den beslöjade världserövrare kamp som av in till den dag som är avslöjandets dag bedrivits har så som vi tidigare framhållit varit rabbinismen och dess fundamentalverk religions- och lagboken Talmud som för judarna haft giltighet ovan om alla andra skrifter Enligt Dalmud är och endast judarna berättigade innehavare av denna jorden varför alla de övriga folken måste försvinna uteslutas genom yttre och inre krig restriktiva åtgärder till folkstammarnas utdöende etc. Judens plikt är först som sist att lyda och efterleva sin heliga religions- och lagbok Talmud som gäller för mer än himlens röst. Talmud säger nämligen Inte ens en röst från himlen är i stånd att rubba rabinernas läror. Gentemot påståendena från judiska håll att Talmud för åtskilliga århundraden sedan skulle vara begravd, stå uttalanden av de främsta forskare på området bland dem A. Pontigny som intygar att talmod allt fortfarande både tryckas och läses. Det förnämsta beviset ligger dock i verkligheten själv som tydligt och klart visar att Talmud alltjämt inte bara tryckes och läses utan också efterföljes av judarna i alla länder. Hos alla de folk som skolat lyckliggöras har Israel lagt i dagen ett rörande intresse för folkens befrielse från förtrycket under den kristna kyrkan. Och många städer hade även lyckats att nå ganska långt. I strävandena för kyrkans och den kristna religionens avskaffande. Mest i ögonen fallande är här vid förögonblicket kampen mot kyrkan i Ryssland och i Mexiko. Det kan nu vara på tiden att de icke-judiska folken i sin tur på allvar börjar intressera sig för den judiska religionen, vad denna innebär och vart den är själva verket. Syftar. Det var också en, en bra text. Jag tänker på det här med folkmordskonventionen som kom till efter andra världskriget. Strax efter att FN startades. Och Jag tog fram den på Wikipedia och den består av fem olika punkter. Jag tänkte jag kan dra dem här lite snabbt. och Då står det en var följande gärningar förövar i avsikt att Helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp Så som sådan, nämligen att döda medlemmar av gruppen Att tillfoga medlemmar av gruppens svår, kroppslig eller själslig skada Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor Som är och avsedda att merförda dess fysiska undergång helt eller delvis Att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen att med våld överföra barn från gruppen till en annan grupp. Och här då kan man ju ta upp då. I den här konventionen så står det ju saker som faktiskt praktiseras mot svenskar i Sverige. Men skulle man påpeka detta så blir man ju kallad för en rasist eller en nazist. <går> eller antisemit kanske. Så att man, man, man har ju väldigt fina... Ordalydelser är de här globala organen, men när man väl synar dem så finns det inte så mycket substans där bakom. Eller så betyder det precis tvärtom mot vad som står. Och det är viktigt att fler får upp ögonen för det här då, att de börjar syna de här vackra orden. Det var lite mina tankar. Ja, har ni något tillägga? Nej, men det har ganska bra beskrivet hur det är väl liksom det här att, att de här, uh, den här onskefulla agendan, den, eller liksom den här, det, är, det förs alltid med, uh, vad är det? For the common good är ett sånt här uttryck. <laughs> alltså det är för allas bästa som vi ska göra och så som vi ska äta maskar, eller vi inte ska föda några barn, eller vad det nu är. Liksom. Det är ju hela tiden det man spelar på då. Och så, och så sätter man upp olika. Ja, det är ju den här uh, problem-reaction-solution-dialektiken liksom, som man kör med. Mm. Och det är viktigt att vi börjar se igenom det här nu. Mm. Det är fem i 12. Vad ja, kan man säga? Har ni något också, Daniel och Håkan? Jag har. Mm. Daniel. Vad ja, kör du? Okay. När jag tänker på det här citatet där Inte ens en röst från himlen Är i stånd att rubba rabinernas läror Jag tänker på det här med att Alltså judendomen är ju En väldigt flexibel religion Om man kollar nu, om man kollar över århundradena Århundradena så har det hänt Väldigt mycket med religionen Vi har ju exempelvis På 1600-talet Sabbatai Sevi Han som fick med sig Hälften av alla som var judar då tror jag att det var. Eh, han utropade sig själv till Messia, och eh, det slutade med att han 1666 eh, konverterade till eh, islam i Konstantinopel. Sådana droppliga historier finns det. Men jag vet inte, det är krångligt det här. Det har ju, det har ju, vi har lagböcker och vi har en massa regelverk. Och sen har vi den här kabbalah, mysticismen, den grenen. Det är, det är väldigt komplext liksom. Vad är det här egentligen? Men nu pratar du om, om Talmud och så. Mm. Mm. Ja visst. Det är ju svårt ja, jag undrar, att men, vara men... expert på de här sakerna <laughs> det är det. det ja. ja, verkligen. Det finns ju annat för gesira och allt vad det heter. Eh... Ja, skapas ett bok där, ja. Ja. Och jag undrar liksom... Som... har Det har ju Sefer Yisira som är mm. och sen är det Zohar som är eh, kabbalismens eh, två stora böcker, tror jag. Mm. Mm. jag. Jag undrar liksom bara, vem är det som har kommit på allt det här och, och när eh, och liksom vilka är det som verkligen, verkligen ska få var med i deras innersta cirklar- då är det bara de så kallade sionisterna och eh, Finns det verkligen någon grupp som skulle vara över dem? Jag vet inte. Det, det kanske gör man eh, veksamt. Eh, det blir också, ja, som vi redan varit inne på- motsäger sig fullt och då hävdar att man är- eh, av judisk tro, men sen skrika antisemit eller rasist eller nazist till någon annan. Det är ju liksom äh, väldigt motsägelsefullt då. Om man, om man ser alla andra som går gym så alltså, var är mer rasistiskt än det. Mm. Äh, men äh, ja nej det är som Håkan säger det är, det är grymt komplext. Äh, jag skulle behöva läsa om jag tror jag läste delar av den här Saffir Yensira flera år sedan men jag skulle behöva läsa om det. Äh, och även så har Ja, att det, så att det satt de in i det mm. och det är lite så där också att äh, alla gojenfolk ska utrotas samtidigt som de ska ha en massa slavar som inte är äh, av judiska ord ja. <laughs> så att det, ja. de lever väl också lite i utopi där och hur ska de ha det egentligen ja. alltså... Om alla, alla andra folk försvinner så kan de inte ha några slavar så då måste de ju ut och plöja jorden uh, själva och sånt. Och det är kanske inte så sugna på. Ja. Nej. Uh... Ja, men där kommer ju den här robotiseringen in nu. Att, uh, de, det sägs så att men nu har vi ju nått så pass högteknikutveckling att nu är det dags att liksom, ingesera och timpa av. Och sista. Ja. Det sa man nog typ på 1600-talet också. <laughs> jo. Jo, man har ju hållit på med sån här brunnsförgiftning och sånt där, sägs det. Skapat sjukdom i, i städer som inte kunde smittas till, spridas till andra städer och sådär. Har mm, du väl inne på det? Det här med pesten som var på 13, 14, 1500-talet, 15 det säger man ju att det berodde på loppor äh, i äh, råttor som spreds vidare, men man vi kan ligga något belägg i det med tanke på de insikter vi har haft om medicin sedan innan då. Jag vet, Patrik är lite bra på de här bitarna. Ja, jag läste någonting om det, men nu, är jag liksom, nu blir jag lite tagen. Men jag undrar om du inte var i Valencia var det väl på 14. 1500-tal eller det, det har ju varit ett antal sådana här eh, rättsfall som finns dokumenterade i arkiv och där eh, eh, grupper av judar har blivit utpekade för att ha fiftat eh, brunnar i städer och så vidare och sådär då. Och det där är ju en jättekänslig fråga då, naturligtvis. Mm. Mm. Eh, men eh, ja, så jag vet inte, men det Ja, alltså vi kan väl ändå konstatera det att, att den medicin vi har haft nu i hundra år faktiskt också nästan ungefär, va, den, är, den är ju bara ett, ett stort geschäft och det handlar ju om att att människor, alltså att, att skapa, med, skapa sjukdomar och att ge medicin och behandlingar i tro. Och, för, och, och så ska vi tro att vi blir friska fast egentligen så skapas det fler sjukdomar. Då. En, man kan ju säga att en sjuk människa då, det är, en, det är en fantastisk kund. Va? För att en, en sjuk människa eller som har en, en nära eller kär som är sjuk är ju beredd att göra vad som helst för att och få vidmanande frisk va. Jag läste om några sprutor nu mot reumatism som, som kostade 11 000 kronor sprutan då. Men det kommer ju högkostnadsskyddet in då så där får vi ju alla vara med och, och betala för detta då. Men jag kan ju inte se att det finns några belägg för att något ett kemiskt preparat skulle kunna avhjälpa reumatism. Jag tror att ska man bota det? framgångsiktigt och långsiktigt Kan man nog ta, snarare ta en titt på Dr. Solsbury som jag pratade om här i början då, men, men det där är ju fullständigt förödande för det medicinska system vi har idag då, för att det handlar ju bara om att agera med kosten för att att uh, bli uh, bota de underliggande orsakerna till mm. sjukdomar. Men, men ja och nu snurrar jag runt lite här men, men liksom det här att ja man kan väl tänka sig att om man kommer till ett ställe då och så är man läkare och så häller man lite skit i brunnen ja då får man ju kunder mm. <laughs> och, sen så, och sen så kan man ju förstora upp det konceptet ja, det, men det är... Ja, en liten utveckling på att sälja sand i Sahara är saker som inte människor behöver. Men här är det ju faktiskt saker som kanske gör att man, man trillar på pin. Lite... Ja visst, och hälsan är ju det viktigaste av allt, va? Det, mm. det är ju förutsättningen för allt, va? Och det var ju som man, det finns ju en annan sån här 1800 talsläkare som, som sa några bevingade ord. Och det är ju det att vad var det han sa, knowledge. Is power, and the knowledge of how to have health is the ultimate power. Mm. det ligger ju någonting i det, va? För att om man. Ja, och vi ser ju det också att de här elaka kungligheterna, de eh, sitter inte i en rullstol som grönsaker med demens. De. Eh, de kommer upp i åren, va? Mm, de blir väl närmare hundra många av dem? Ja. <laughs> kan det komma sig? Ja. Ja. Good living I suppose. Mm. <laughs> vad sa du? Good living I suppose. Ja, ja men precis de är så gudfruktiga och duktiga egentligen. Så att de, det är därför de lever så länge och har så mycket hälsan hela tiden. Mm. Mm. Ja vad ja. ja. ja, säger ni. Det, det börjar bli sent och vi har väl dratt igenom de artiklar som jag tänkte för kväll. Så att, äh, har ni något annat med att tillägga innan vi äh, avslutar? Ja, det var väldigt eh, intressanta texter att lyssna på. Och igen, eh, Linda, hon är en grym uppläsare. Mm, verkligen. Och Elof var en uh, riktigt uh, tänkande individ i en svår tid och uh, hans texter... Ja de berör ju än, ännu idag Och ja, vi har ytterligare Det var så många intressanta texter I den här tidningsserien som han gav ut Under så pass lång tid Och han var ju i princip en enmansredaktion Eller han hade kanske lite folk som Skrev lite enstaka artiklar här och där Men vilket jobb du måste vara varit att rådda ihop En tidning i veckan var det ibland Och ibland kom den ut en gång varannan vecka Och så. Här, det var lite olika Utgivningstakt på det hela Men eh, han måste ha lagt ner hela sin själ I det här mellan 1925 till 1941 tills det inte gick med då för att han inte fick sälja sin tidning på samma villkor som alla andra fick göra då. Gav han utan ända till 1941 alltså? Ja, precis. Jaha. Ja. Den blev tidskrift de sista tre åren så då kom de ut med sex nummer om året och de är faktiskt lite mer genomarbetade så att... Och jag har ju läst igenom alla artiklar eller skumläst i alla fall från 1925 till 1941 och det kan vara lite samma sak i de första åren men sen 1931 så kommer en artikel som heter Vad är och vad vill frimureriet som är ganska lång men det, det blir ett startskott till att han, han blir motarbetad av frimureriet för han, han verkar ha mycket frimurar läsare för att han får in massa post i redaktionen sådär. Så till slut var det här Låsdirektoriet. tvunget att komma då, där frimurarna fick uppläst för sin, av sin ordförande mästare då, som är den som styr Lorsen att ni har inte tillåtelse att läsa den här tidningen eller prenumerera på den. Så att då fick alla de här frimurabröderna som har svurit de här lydnadssederna till sin ordförande mästare och då fick de lydigt av avbokade de här prenumerationerna så att det det tog väl el äh, av ja, det, det var ju genom ekonomiska repressalier man, man lyckades få tyst på honom. Så. Ja sen han, använde man väl osedlighetsakten äh, också va? innan man hade den här äh, mm. hets mot folkgrupp äh, klausulan va att ta till. Ja För Den exakt. hade man ju först inte va. Exakt. Ja. Mm. Ja. ja, jag får tacka för ikväll och tacka Håkan och Daniel för att ni ville vara med och hjälpa oss att göra det här avsnittet. Tack, Tack så mycket, du. trevligt. Mm. Mm. Tack ska ni mm. okay. ja På säger... återhörande. På återhörande.